A od kterého sa potom bude ďalej vlastně všetko odvíjať. No a vyzerá to tak, a myslím, že to tak aj bude, že vás v najbližšej dobe žiadne tematické prekvapenie nečaká. To je inak mimochodom, milí naši poslucháči, naozaj jedna z mála istvot, kterou vám v tomto nadmieru neistom svete můžeme dať. A síce skonštatovať smelo, že piatkové hodiny voka sa podle mňa teraz budú dosť dlhú dobu. Zrejme dlhšiu dobu venovať téme Irán, Irán a Irán. A ešte raz Irán. Um, lebo ako sami sam, samozrejme najlepšie viete, to, čo sa tam aktuálně děje pod tej nevyprovokovanej uh, agresi zo strany Spojených štátov amerických a Izraela. To je skutočne niečo bezprecedentné. A ani nie tak bezprecedentné tým bombardovaním. Na to jsme si napokon už tak při Spojených štátoch, ako aj pri Izraeli, nejako zvykli, toto oni robievajú a vedia ukázali, že to vedia robiť bez jakýchkoliv problémů, to bombardování, takže to bezprecedentné nie je. Bezprecedentnou je skôr reakcia Iránu a předovšetkým potom ty následky, tie následné udalosti, které si nebol schopný zakoukolovať do tých svojich plánov ani americký prezident Donald Trump a zřejmě ani tak celkom izraelský premiér Benjamin Netanyahu. No, ono, ono, aj jsme to hovorili viac v týchto reláciách, že to mala byť taká blitzkrieg po vzore Sýrie či Venezueli. A pomaly, ale isto se to skôr začíná ponášať, predovšetkým pre Spojené štáty, na nějaký ten Vietnam. My jsme tu viackrát uh, prizvukovali, že, uh, že to už tak v tých vojnách chodí, že vy s nějakým zámerom, s nějakými konkrétnymi cieľmi tú vojnu začnete. Ale skončiť sa ona může diametrálně jinak, ako ste si to vy na začátku naplánovali. A to tak diametrálně, že si to v úvode konfliktu nevedel nikto ani len představiť. No, jedno je isté, Donald Trump určitě nepočítal s tým, že bude v Iráne, respektive, aby som bol presnejší, tak nad Iránom, v, v, v iránskom nebi. A jeho těsném okolí pomaly už tretí týždeň, že za ten čas bude musieť vytiahnuť speňaženie k Američanov pomaly když pozerám na to počítadlo tých, tých nákladů tej vojny, tak pomalý takmer 30 miliard dolarů za tie necelé 3 týdny. Donald Trump zřejmě nepočítal s tím, že mu bude doslova horieť v týchto dňoch už celý Blízký Východ a dokonca a, a dokonca že bude uvažovať o zmiernení sankcí na iránsku, dobré, počujete, na iránsku ropu, která sa v tomto čase nachádza v tankeroch na mori. Prečo tento krok zo strany USA? už z Ameriky znie názor, že to, lebo americké týmto krokom vraj obmedzia prudký rast cien nafty, alebo respektíve benzínu, v dôsledku uzavretia Hormuského prielivu Iránom. V podstate použijeme iránské sudy proti Iráncom, aby jsme udržali cenu nízku počas nasledujúcich 10 až 14 dní, keď budeme pokračovať vo vojenskej kampani. toto povedal milí naši poslucháči, americký minister financí Scott Besant. <laughs> použijeme iránské súdy proti Iráncom a preto my teraz im ideme uvolniť sankcie na ich vlastnú ropu. Tak já ja si viem predstaviť, kade čo, ale myslím si, že toto Sa Donaldovi Trumpovi predtým, ako sa rozhodol, na veľké naliehanie Benami na Netanyahu a tu operáciu spustiť tu vojnu s Iránom, tak toto samo ani v najdivokejších snoch podľa mňa nesnívalo toto, toto, že toto príde. A inak mimochodom, tá iránska ropa, to tiež aby toho nebolo málo, tak tá iránska ropa ide teraz dostať vlastne rovnakú výnimku sankčnú, ako už Američania dali na růsku ropu. Víte, že už aj ruská ropa dostala sankčnou výnimku. Toto je tiež niečo, s čím asi Donald Trump tak celkom nekalkuloval na začiatku. Že po troch týždňoch vojny bude udělovat svojim hlavným nepriateľom sankčné výnimky na predaj ich vlastnej ropy. Zaujímavé. na Netaného toho, toho, toho zámerne teraz nespomínam, lebo, lebo pri ňom, poviem to tak, člověk nikdy nevě, čo on plánoval a neplánoval, ale, ale Donald Trump toto podle mňa neplánoval. No, uh, tak... Uh, Povem to tak, že zkrátka a dobré, uh, tí, kteří mají oči na to, aby viděli a uši na to, aby počuli, tak tí už zřejmě pochopili, že se nám tu v přímém prenose odohrává jedno celkom zajímavé americké zúfalstvo. A aby toho nebolo málo, tak my jsme tento týden sa mohli dočítat například o tom, ako Trump žiadal v telefonáte ruského prezidenta Putina, aby dohovorili ránu. Ako sa zúfali Trump obrátil neskôr so svojou žiadosťou o spriestupnění hormůzského prieplavu na Čínu. A čítali sme tento týždeň aj o tom, ako sa napokon do tretice ten istý Donald Trump obrátil s podobnou žiadosťou aj na, na to. Ako to dopadlo, veľmi dobře. věci, povím to len v skratke. Viac menej to dopadlo tak, že ho všetci poslali kde aj keď už jsou tam teraz trošku také zmeny, však o nich asi budeme hovoriť v relácii, ale, ale povedzme, že bude sedět na teraz, keď poviem, že ho všetci poslali s touto jeho žiadosťou, kade je ľahšie. V tomto smere prekvapuje najmä reakcie amerických lokájov z NATO a z únie, která sa už mimochodom tiež vyjadrila v tom zmysle, že sa do misie v Hormuze zapájať nebude a že túto americkú žiadosť nevypočuje, lebo nikto nechce aktivně vstupovať do tejto vojny, hovorí po včerajšom samite v Bruseli šéfka diplomacie Kalasová. To len taká perlička, USA samozřejmě na to čínské a ruské nereagovanie na jejich žiadosť, to jim ostalo tak nejak voľné tým Američanom, k tomu sa nevyjadrovali, ale o to významnejšie si následně kopli do lokajov z Evropy. Výpovedný bol v tomto smere najskôr výrok amerického ministra vojny pýta Hexeta, který na tzv. spojencoch nenechal nitku suchu. Budem ho citovať. Naši nevďační spojenci v Európe by mali ďakovať Trumpovi za zásah v Iráne. Mali by povedať len jedno, ďakujeme. Ďakujeme za odvahu zabrániť tejto teroristickej skupině, aby držala svet jako rukojemníka a zároveň vyvíjala, alebo sa pokúšala vyvinuť atomovú bombu. Vojna v Iráne sa neskončí jako americká blamáž v Afganistane či Iraku, lebo táto americká vojenská operácia, Epic Fury, ohromujúca zúrivosť je iná. Je precízna, je razantná, povedal Pete Hexet. No. A dnes sa k tomu pridal aj samotný Trump, ktorý nazval spojencov NATO s babelcami. Zase zacitujeme trošku, trošku Donalda. NATO je bez USA papierovým tygrom. Teraz, keď je Irán vojenský porazený, a pre nato predstavuje len veľmi malú hrozbu, sa krajiny aliancie sťažujú na vysoké ceny ropy, ktoré sú núchané platiť, ale nechcú pomôcť s otvorením Hormuského prielivu, čo by bol jednoduchý vojenský manéver. Pre nich je to také ľahké, takmer bez rizika. Zbabelci, Babelci, my si to budeme pamätať. Griči <laughs> Donald Trump který vyhrál vojnu, podle jeho slov. No tak toľko na vykreslení takého toho amerického zúfalstva, aj keď samozřejmě oficiálne americké kruhy hovoria iný príbeh, to je z ten príbeh americkej vlády, alebo amerických představitelů vládnych, ten ich príbeh je samozrejme iný, zdrvujúci, ohromujúci, hlavně výťazný, veď napokon tak, jak to povedal Trump, vojna nad Iránom je už vyhratá. Akurát to znie tak trošku divně, keď ty jeho slova vlastně zaznívají právě v deň, keď Američania vysílají na Blízký Východ ďalšie tri vojnové lode s přibližně 2500 vojakmi, námorné pechoty, keď mimochodom z Iraku utekají jednotky NATO někam do bezpečí. A tak je to také zvláštné. No ale tak to bolo o americkom zúfalstve. Máme tu aj zúfalstvo evropské, lebo neodohorává se zúfalstvo len v USA. Vidíme ho aj tu u nás. A teraz prekvapujúco co tým zúfastom nemyslím ani takto ako nám tu vlastne rastú ceny energií, však o tom sa baviť budeme. Ja tým zúfalstvom skôr myslím to to také zotrvávanie tých našich evropských lídrov na svojich starých presvedčeniach a na tých klamstvách, ktorým sami uverili. Totiž tí spomínaní lídry EU, ktorým by sme aj mohli zatlieskať za to, ako vlastne poslali, poslali Trumpa aj s celým jeho hormúzom do čerta, tak za to by ste im aj chceli zatlieskať, že konečne niečo? co jste aspoň trošku dokázali. No ale zase, a, a budem trošku krotiť vaše nadšení, lebo vlastne tí, z tí zároveň na včerajšom samite v Bruseli opätovne vyzvali Irán, aby okamžitě prestal s nerozlišujúcimi vojenskými útokmi proti štátom v regióne a vyjadrili solidaritu s postihnutými krajinami v Perskom zálive. Takže inými slovami, Európska únia naďalej zotrvává v tej polohe kedy vlastně nie je solidárna s obeťou, ale je solidárna s páchatelnou. Proti nevyprovokovanej agresii USA a Izraela ani len nepípla celá Európska únia, samozřejmě čest výnimkám, naopak skritizovala opětovně Irán, že čo si to dovoluje brániť sa proti ohromujúcej vojenské presile, Čo si to on dovoluje, že sa bráni, akově vie a dokáže? No, tak lídry EU, hovorím čest výnimkám, tu myslím hlavně Slovensko a Španielsko, to nerozumejí. Oni nerozumejí, že prečo sa ten Irán ešte brání? Dobrý bol aj Donald Trump, který kričal nedávno, čo si to tí Iráncu bránit, brániť, keď jsme už nad nimi vyhrali. No tak keď oni tomu nerozumejí, že prečo sa ten Irán bráni, tak som si povedal, že jim to v úvode relácie vysvětlí pán doktor Ludvík Nábielek psychiatr, s kterým som měl včera reláciu opony, a v ktorej, okrem jiného, z jeho úz zaznělo aj toto. Irán je zlý, lebo se brání. No a nejnormálnější veci na tomto světě dnes vyvolávají největší překvapení a úžas. Irán se skutočne brání. Ako každý živý, zdravý tvor, který je dotiahnutý na pokraj smrti, bije se, udiera, škriabe, hryzie a bojuje o svoj život do všetkých síl, pričom nevenuje pozornosť demokratické tlači, globálnej verejnej mienke, rešpektovaný medzinárodným organizáciám a ani cvišku komplicov a vrahov. Irán vie, že za těchto podmínek a okolností nie je s kým rokovat a jeho malá šanca na záchranu spočíva v horiacich palácoch letiskách a skladoch ropy tých, ktorí naň útočia, alebo ktorí útočníkom poskytli svoj priestor a teraz predstierají urazenú nevinnosť. Hlavnou zbraňou nepriateľa nie sú jeho lietadlové lode a jadrové rakety, ale cena ropy, ktorá určuje osud vlád a korporácií. Pre úspešný boj je potrebné pochopiť logiku, hodnoty a priority nepriateľa, je teda potrebné pochopiť podstatu kapitalizmu 21. storočia. Od Minska pre Rusko až po Ženevu pre Irán mírové tradície civilizovaného světa zostali počas celej tejto doby nezmenené. Proto jsou dnes žiaľ jedinými skutočnými vyjednavačmi rakety. Já ja si pamatám keď jsme boli so synom v Patagónii. Za hlavu bolo nevím koľko centov za hlavu Indiána vypísaných. Už neostal ani jeden. Už ani, ani, ani miešanci neostali. Takto to sa civilizovaný svet správal a správa ďalej. Toto je... Tam sa počítali hlavy, tu sa už ani nepočítají tie hlavy. Toto je to hrozné. Takže nečudujme sa Iránu, že sa bráni, ako sa vie. Tak už, už viete, páni v Európskej unii, že prečo sa ten Irán bráni. A to tuto doktor Abilek vysvětlil, aby ste vedeli. No takže, popri tom americkom zúfalstve tu máme, milí naši posluchači, je to naše evropské zúfalstvo, zaseknuté vo svojom pokrytectve a vo svojich klamstvách. Inak celkom trefně, a týmto aj skončím už tento svoj úvod, celkom trefně o tom píše tu často spomínaný komentátor portálu Marker Dac Danish, který píše, že pokiaľ ide o Evropu, tu nedusí len vojna vyprovokovaná Izraelom a Američanmi a následná energetická kríza. Ona má svojho vlastného škrtiče, Zelenského. Ukrajina pokračuje v blokáde ropovodu družba zelenského hru ticho podporuje Brusel. Do februára mal na to vlastné dôvody, zelenského politika totiž urychlovala plány EU na úplnou blokádu ruských energetických zdrojov. Brusel mohl tvrdit, že ruské dodávky paliv pro Evropu jsou nespoľahlivé a treba ich natvrdo zakázať. Po februári a kríze zásobovania z Blízkého východu se evropskí lídry ještě viac zakopali v starých pozíciách a v starých omiloch. Opakujú, že kríza nesmie spochybniť protiruské sankcie únie vraj treba vydržať. Obnovenie dodávok ropy cez družbu by dnes bolo pre európske kádre a ich progresívnych sekundantov pohromov. Ukázalo by sa, že ruské zdroje sú pre Evropu spoľahlivejšie než ty Navyše práve Slovensko a Maďarsko by sa vyslobodili z ropnej krízy a išli by príkladom pre európske štáty, kde sa platí za liter benzínu viac ako 2 eurá. Spustilo by to domino efekt. Centrálny tranzit ropy by mohl zásobovať i Rakúsko, Česko, Taliansko či Nemecko. Tak jako v minulosti, keď sa EU zaměřovala na prosperitu, poriadok a slobodu. nie na cenzúru, politiku zákazov a prehraté vojny. Pozícia Unie je tupá, ale zväzácky odhodlaná. Ráčej nějaká ropa, ako ruská ropa. Platí to aspoň na teraz, kým má Evropa ropné rezervy. Tak, toľko pár myšlienok naozaj trefných od Daga Daniša, který tiež prispel do toho, do toho kotla toho celého zúfalstva, které som tu chcel v úvode tak nejak načkrtnúť a které by možno mohlo byť takým vodítkom k našej ďalšej diskusii, v rámci dnešnej hodiny VK, v ktorej vítam ešte raz vás, milí naši poslucháči. Vy viete, že písat na můžete, maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Viete aj to, že s tými mailami to býva tak ako že Niekedy čítame, ak čas dovolí, niekedy nečítame, ale vždy prečítame, lebo máme potom ešte aj doplnkovú hodinu, teda listáreň. Doponkovou to reláciu, kterou vysíláme útorky ráno a potom vlastně myli čítame takže či dnes, alebo až potom to se ešte uvidí. No a, a v druhom rade sa mi patrí privítať už konečně toho mojho parťaka, zakladatele a internetového portálu Kosa Vlčka. Ak teda všetko funguje, mali bychom se počuť, počuť dobrý večer do Plzne. Zdravím ťa, Borisko z Plzne, Rovánsky, Bystrice. Já přemýšlím, co vlastně budu dneska povídat tady, protože ty, ale především pan doktor Nábělek a tak Daníš, jste řekli úplně všechno. Já už k tomu nemám, nemám vlastně co dodat. Aha, a uvidíš, tam, a uvidíš, kolko málo času nakonec budeme mať. No to se jistko, lebo. No, ale to neznamená, to neznamená, že přidáme něco podstatného. tomu, co už bylo řečeno v tom tvém úvodu. Tam zaznělo úplně všechno. A kdyby jsme teďko skončili, tak se vsadím, že by posluchači a posluchačky zase eh, o, tolik, eh, o tolik nepřišli. Mluvím proti sobě, ale já to myslím úplně vážně. Ono, no v ní je, já s tebou no. budem teraz hlboko nesouhlasit a ti skočím rovno do rečí, lebo já například nevím a rád by som vedel, lebo tu, takto, my jsme sa tak trošku v tej našej pozici rozchádzali v tom, že ja som tvrdil, že ten Irán to hrá v rámci možnosti dobré, že jeho, to jeho bránenie sa je efektívne že samozřejmě ráteli jsme s tím, že ta prevaha vojenská je naozaj zdrvujúca, když se dají dohromady štáty s Izraelom, tak je jasné, kdo má vojenský návrh. Navrhal jsem o tom, že mně se tá iránská reakcia pozdává v zmysle, že je naozaj efektívna a že sa vie brániť ty si mal skôr taký ten skeptický postoj, že, mm, že, že skôr to vidíš na to, že to je proste na, akoby na úterák pre ten, pre ten Irán, že na porážku a tak podobně. si v tom smere sám. Mnohí to tak hovoria, že jednoducho nedá sa vyhrať, že to je len otázka času, keď sa Iránu mínu rakety a tak podobně. Tak například jedna z vecí, kterou z toho úvodu sa nedá vydudkovať, to sa ťa musím len spýtať. To musíš povedať, že ako si dnes na tom s týmto názorom, či si ho nějak korigoval, pozmenil po tých pomaly už troch týždňoch vojny, že či sa ti to stále tak nějak jako javí, že ten Irán ide do tej porážky a že je to naozaj len otázka času, ale, alebo už vidíš povedzme nejaké svetelko na konci tunela, alebo teda nebudeme sa asi tu nejakým spôsobom hrať na to, že ani ty, ani já. nejsme v tomto, tomto případě priaznivci Spojených štátov amerických, ani Izraela. Ako naozaj stojíme v této chvíli, a pojďme to otvorene, však jsme to v relácii hovorili, stojíme v této chvíli na straně Iránu. Takže, takže preto hovorím o tom svetelku na konci tunela, že čiží tam už nějaké bliká, alebo nie. Polisku, já přijdu s jednou, jednou úvahou, kterou si určitě nikde nečetl. Já si myslím, že ta válka by se dala ukončit, ukončit velice rychlým způsobem. Ale neukončil by ani, ani Trump, ani Netanyahu, a dokonce ani Irán. Ale šla by, šla by ukončit díky akci někoho jiného úplně, úplně rychle a elegantně. A žádný Trump by s tím nic neudělal. Protože by nemohl. E, nicméně dovol mi, než odpovím tvoji otázku, abych e, po, pozdravu tobě, pozdravil ty, na kterých nám nejvíc záleží, ty, který dělají slobodný vysílač slobodným vysílačem, a co jsou na, což jsou naše vážené posluchačky a vážení posluchači tohoto rádia slobodného vysílače a eh, ho, jeho relace hodiny vlka zejména a to ať už jsou na země kouli, kdekoliv. Eh, přeju tobě i jim pěkný večer a eh, chci vyjádřit jako vždycky přesvědčení, že to pro ně nebude ztracený čas. Eh, Teďko k té tvý otázce. Ano, já jsem si myslel, že Američanům a Izraelcům to bude ocejpat rychleji, že to bude ocejpat více. Irán se brání, brání lépe, než jsem čekal. To je, to je pravda. Otázka je, jak dlouho mu to vydrží. Jeho zásoby raket nemůžou být nekonečný, jeho zásoby eh, dronů nemůžou být nekonečný kapacity budou nejspíš rozbombardovaný, že by mohl doplňovat zásoby. To, to nelze předpokládat, jestliže Izraelci a Američané měli, měli místa tajných ukrytů iránského vedení, tak kde Irán vyráběl rakety, tak to určitě vědí taky. Irán nebude mít přístup k surovinám, to je taky zřejmý, jak pak je asi bude, bude dovážet, protože jeho průmysl bude v troskách. A pořád ještě mají Američani a Izraelci možnost zničit izraelsk, iránskou infrastrukturu míněno například výrobu elektrické energie, rozvod elektrické energie a pokud k tomuhle přistoupíš, no tak e, m, Irán e, v podstatě přestane žít, jo. E, Já jsem tvrdil, pokud se vzpomeneš, tak od začátku tvrdím, od první relace, kterou jsme měli, od té mimořádný e, jsem tvrdil, že jedinou e, v podstatě a největší iránskou zbraní je uzavření hormůského průlivu. To je pravda. Já jsem, se div, já jsem se divil tomu, že to neudělali hned po prvních výstřelech. To prostě nezaminovali a že neřekli, končíme s konečnou, s konečnou mm. platností, tam neprojede nikdo. Jo. Oni, e, oni zautočili na tankery, t, vydali prohlášení, že snad položili nějaké miny, ale Nevypadá to, že by to úplně byla pravda, mm. e, s, protože zatím, pokud e, jsou škody na lodích, tak to byly rakety a drony, který, který na ně zautočili, ale, ale i, to, i to stačilo. Jo. A vedle toho teda Irán přemýšlel o tom, co, co s tím dál a s tou válkou. A ukazuje se, že on ty zbraně vedle, vedle toho hormuzu měl ještě jednu. A to je, to je e, ropná infrastruktura všech států Perského zálivu, e, okay. ropná plynová infrastruktura, na kterou točí taky. Ano, a, jsi, a... Zcela, zjevně, zcela, zcela zjevně chce vyvolat nedostatek e, energetických nosičů po světě. No a tím se dostáváme k tomu, co jsem signalizoval. E, Trump tvrdí, že válka je vyhraná, Netanyahu tvrdí v podstatě to tež. Mm -hmm. Ale nějak jak si to vítězství nejsou schopný specifikovat a, a válčí pořád dál. Ku podivu, teda, že když zvítězili. Pokud někdo zvítězí, tak e, skončí ostřelování a řekne, řekne hotovo. Jo? A, do, a mm. prostě je po válce, a tady po válce není. Tady čím tady dál tím víc to eskaluje s důsledkama pro svět. O těch ještě budeme mluvit a ty víš z toho, co jsme krátce zmínili, než jsme začali vysílat, že jsem redigoval dneska článek z britského Telegraf, což je moje oblíbený britský médium, velmi konzervativní, ten článek vyjde v neděli. A já předesílám na kose a já, jsem, já předesílám, že když jsem ho redigoval, tak mi z něho naskakovala husí kůže. Ten článek totiž psal vedoucí jeho ekonomický redakce. A jestli ten pán není absolutní neználek, eh, vyslovený omyl ve svém povolání, který ho by měli už pozejtří vyhodit z redakce, nebo nejpozději, teda v pondělí ráno, až, až se tam objeví, tak jestli ten pán se takhle dramaticky nespletl, tak to, to, co budu číst, tak mě z toho naskakovala e, usí kůže. Jo? Protože to svět teda, jestli e, se to naplní, tak svět čekají velmi chmurné ekonomické perspektivy, ten západní svět zejména. Ale e, to, to teďko nechme. Pojďme k tomu, jak si myslím, že by se dal velmi rychle vyřešit e, tenhle iránský konflikt. Já se vrátím do hluboké minulosti, do roku 74. Pamětníci vědí, co mám na mysli. Mám na mysli tehdejší arabsko-izraelskou válku, která nese jménu Junkipurská válka. A to byla válka, kterou arabové s Izraelem opět prohráli. A arabský země díky postoji západu, arabský země, na to tenkrát reagovaly ty ropní monarchie tím, že okamžitě dramaticky snížily produkci ropy. Když říkám dramaticky, tak jsou spodný údaje, jestli produkci ropy snížily jenom o 4% a nebo dokonce o 6%. Tak, tak to tenkrát snížili, snížili dramaticky produkci ropy. Ale eh, dramaticky to bylo především pro spojené státy, protože ty, ty tenkrát nebyly eh, v ropě soběstační a dovážely podstatnou část výroby z Blízkého východu. Právě z, tě, z těhle států tak tam to vedlo k prudkému zdrážení benzínu a všeho možného. A ropa tenkrát dramaticky rostla a představ si, že Původní cena byla 2 dolary a hmm. potom tom rovném šoku vyšplhala na, na, dolarů, 8. No. No, na dolarů 8. To je, to je, to povím, to je teda riadný skok. To, <laughs> to je, je hrůza, co? To. <laughs> to ti pověr. No a vedlo to, vedlo to k celosvětový krizi, k, vedlo to k velké inflaci, k velkým inflační vlně ve Spojených státech a... Eh, nakonec důsledek z toho bylo, že američani hledali, jak opět zavést ropnou soběstačnost a došlo k, eh, k tomu procesu frakování eh, z těch všelijakých břidlic a ropných písků a podobně. To byl vedlejší efekt toho. Ale proč, proč o tom mluvím? Ropný státy, opaku, se tenkrát domluvili na tom, že umezí svoji těžbu a těm vlastně donutili západ, aby změnil svoje politické nastavení. Takže já e, to interpretuju nebo implementuju na dnešní dobu a říkám, pokud by ropný monarchie, to znamená Saudi, Katar, Emirátníci, Kuwait, e, Oman, a nevím, kdo tam ještě všechno je, to je jedno, ty, e, Irák, pokud by tyhle se domluvili na tom, že ne o 4% ale řeknou, buď ta válka do dne skončí, anebo my zastavujeme veškerou těžbu e, ropy a plynu, protože je nám úplně jedno, jestli my přestaneme těžit se všema těma škodama, který to, který to sebou přinese, anebo jestli v důsledku války e, my přijdeme o celou ropnou infrastrukturu a stejně dojde k zastavení těžby. Čili Tady, tady oni z mého hlediska by neměli, neměli co ztratit. A já ti garantuju, že kdyby vypadl Blízký východ se svýma energetickýma eh, dodávkami do, do celosvětové sítě, tak žádný Trump by si nemohl dovolit tohle ignorovat. A muselo by tam dojít k nějakému narovnání. A ján by viděl, že eh, tyhle ropní státy chtějí přesně to samé, co on. Co, že chtějí mít prostě klid a mír na to, a ne, že na to, aby nějak žili, aby produkovali, aby jim bylo dobře a ne, že, ne, že budou eh, vlastně obětí izraelských, já si myslím, že zejména, teda izraelských zájmů a amerických zájmů. že to je, podle mě, to je nejrychlejší, nejlepší, nejméně bolestivá cesta k míru. Je zajímavý, že jsem nikde nenarazil na podobnou úvahu. Nevím proč, já se nepovažuji za geniálního. Už dávno a dávno vím, že nejsem nejchytřejší na světě. A říkám si, jak to, že to ještě nikoho, nikoho tohle nenapadlo, protože za mě to je jako, jako houska na krámě. Ne, tam, tam se bude váčit, tam se bude bombardovat, tam budou lítat rakety, tam se bude ničit. E, Trump vyhrožuje e, obsazením ostrova Chark. E, Trump e, říká, my to můžeme zničit během půl hodiny. To má pravdu, to, jako tomu já věřím. Přes tenhle ostrov, to je něco jako, jako ropná výpust v v Iránu, iránská ropná výpust a obsazením chargu to je záležitost, kdyby dostali američani do ruky jednávací trůmf oproti Tehrán. Mohli by říct, dokud s náma nepodepíšete smlouvu podle našich představ, no tak zapomeňte na to, že byste ten charg dostali zpátky. No a když to bude smlouva nebo když to bude dohoda, podle je amerických představ, tak je úplně jedno, jestli tam američané zůstanou, nebo tam nezůstanou. Prostě jim to stejně bude patřit, že jo. Čili e, Iránu nezbývá opravdu, opravdu nic jinýho, než hrát tu kartu, že uzavřený hormus. a v případě, že se něco takového stane, tak doslova rozmlátit, veškerý eh, ropný a zpracovatelský kapacity na Blízkém východě, na kterým oni je dosáhnu. Protože když nemáš eh, rafinéry, když nemáš eh, přívodní, eh, přívodní potrubí, když nemáš eh, porty, eh, napájecí porty pro, pro tankery v přístavech, když ti hoří eh, těžní věže, no tak jako k čemu ty ropný a plynový polesou, naprosto k ničemu. Hmm. Jo. Takže takhle, takhle si, ta, si ta věc stojí a co z toho bude, ta pokračující válka, ta to bude akorát zhoršovat. Všimni se ještě jedné věci, že američani udávají několik časových horizontů, kdyby to mělo skončit. Já jsem četl, četl například 100 dní. Ty jsi, ty jsi citoval nevím jestli Besenta nebo, nebo Exeta, ten mluvil o dvou týdnech. Já sám, když jsem provedl výpočet, když došlo k tomu uvolnění těch strategických rezerv ve výši 400 milionů barelů, sto, 170 dávají samotní Spojené státy, tak jsem, to, tak jsem to spočítal, že podle, podle nějakých vzorečků že to vlastně poskytuje nebo kupuje to čas na 40 dní a potom, potom už to nebude stačit. A e, na vyrovnávání nějakých těch e, cenových špiček. A ropa půjde, ropa půjde nahoru. Nehledě k tomu, že e, oni povolili to, že se dá prodávat ruská ropa k, e, na moři. Teďko říkají, že povolí iránskou ropu, ropu na moři. To je... To je e, to je vtipné dne v podstatě. Ty jsi to tak e, pojal, hmm. to je dne. Takže Irán je hrozným nepřítelem. Dělá se mu to nejhorší, co si můžeš představit. No ale prodej ropy je mu povolený, aby, aby ten Irán získával, získával peníze. To, to přece nemá chybu tohle. Ty s někým vedeš válku na života, na smrt, chceš ho zničit a povolíš mu, aby inkasoval peníze. Mimochodem, Našel jsem teďko čerstvě informaci, že Irán začal vybírat, nebo sem tam pustí nějakou, nějakou loď přes holomůský průliv, zaručí nerušenou platbu, ale chce za to vždycky 2 miliony dolarů jo, za, za každý plavidlo. To je navíc teda k, tomu ná, k tomu nákladu. E, to už posledně jsme konstatovali, že Irán taky říkal, že, klid, že lodě, propustí lodě, jejich náklad eh, bude koupen a prodán v čínských janech. To je mm. taky docela, docela dobrý trik, eh, který musí američany hrozně, hrozně dráždit, který podkopává globální sílu dolaru. Samozřejmě, že jeho dominanci tohle, tohle nezlomí, ale je to, je to takový ten špílec, který mm. eh, ten malý, slabý eh, s velkým gustem dělá tomu velkému, silnému Medvedovi. Jo. A, Takových, takových prostě bude víc. Čili my tady máme konflikt a já se budu opakovat. Já pamatuju od kubánské krize všechny ty maléry, které ve světové politice byly, protože politikami mě zajímala od raného dětství. No a musím znovu opakovat. Za celý můj dneska už nikoliv plně krátký život. Tak takový chaos a zmatek do jakého jsme upadli teďko? Díky Západu, díky, díky Trumpovi, díky Evropské unii, díky Západu, tak takové prostě nepamatuju. Ani kubánská krize, kde když se otajnili, otajnili spisy o tom, jak, jak zasedal krizový štáb v Bílém domě, tak tam opravdu scházelo do, do vypuknutí války necelá půl hodina, jo, v jednom okamžiku, podle toho, co, co jsem si načetl. Nicméně bratři Kennedyovi a jejich tehdejší ministr obrany Robert McNamara tak e, ty si podrželi kontrolu nad, nad těním a byli schopní komunikovat, být teda nepřímo, velmi kuriozně způsobem, například přes roz, e, rozhlasový vysílání a, a, nebo využívali novináře e, k té nepřímej komunikaci s ruským vedením a naopak to fungovalo taky. Ale podrželi si kontrolu a byli schopní jednat, byli schopni přijímat e, řešení, které byly na výši situace. A my dneska, Evropská unie, ta nepřijímá žádný řešení, ta dělá pózy. A ta prostě dělá tu, tu morální pózu. My přece nebudeme, nebudeme podporovat Rusko v jeho agresi. Ne. My radši žádnou ropu než ruskou ropu. To je to je, to je naprosto, naprosto nesmyslný. Trump, ten zase vítězí na všech, na všech frontách. Ten nebude s nikým dělat ústupky. Všichni ho budou muset poslouchat. Ale Trump, Trump teď podle mě, a nejenom podle mě, hmm. Trump zkrátka neví, jak z ty ven, No, tak to vyzerá. Tak to jsou, to jsou šťá, státnici, který vedou, který vedou svět. Před Trumpem tam byl naprostej senil. Jo. Senil, který, který měl Problémy evidentně se i podepsat. Proto tam byl podpisový automat. Někdo mu něco řekl a, a ten, ten řek dobrý a automato, automato podepsal. Tenhle, ten se podepsat umí, ale je přesvědčený o tom, že celý svět si před ním musí sednout na zadek. Jenom taková malá perlička. Dneska jsem zachytil informaci, že eh, Trump si prosadil vydání své zlaté medaile. Ano, nějaká velká mince, či čo to bude, no. No, přestože <laughs> přes to, to e, speciálním dekretem zakázal. No, no tak... <laughs> ne, neber takový Jonar no. no Preto nám to všetko horí, lebo takýto blázon sa tam dostal do vedenia štátu. No. Ločko, k té úvaze úvodnej, k tej Jonkypurskej hmm? vojne, no my jsme to, to tento týždeň viděli vlastně v priamom prenose, to byl ten útok izraelský na iránské plynové polia, kdy prostě Izrael zautočil, zo začátku se rozprávalo, že však on informoval Spojené státy americké, s tímto útokem souhlasili, zautočil na iránské uh, uh, uh, uh, plynové polia. A Irán to následně oplatil rovnou mierou, ale ne, že by bombardoval Izrael, ale zbombardoval uh, katarské. Mimochodom, nějaké najväčšie na svete, ropné, mm. najväčšie plynové pole na světě katarské. ještě myslím, že Saudom sa sa sa alebo, alebo Spojené arabském, tam ještě něco pomimo, ale ide hlavně o ten Katar. A zrazu, keď se toto stalo, tak si viděl, na, nastal veľký šum. To se všetko zrazu hýbalo, Trump skákal, ako, behal jako Ako kura po dvore bez hlavy, zrazu on o tom útoku nevedel, zrazu on ide Izraelu dohovoriť, zrazu už Izrael nič takéto nikdy neurobí, ale ak to ešte raz praví Irán, tak ich vyhladím a něco, ale už si viděl, že nastal pohyb. No prečo? No lebo toto, vlastně, ale že okamžite za, zase zamávalo cenami. scénami prostě benzínu nafty, ropy, všetkého. A ukázalo se, že to je ten neuralgický bod, že keď toto si začnete robiť, tak fakt se stane presně to, že, o čom si hovoril, že potom si to vybijete akože do nuly a budeme v totálnej globálnej kríze. Čiže zrazu to došlo aj tomu Trumpovi, že, o, že toto sa dělat nesmě. No a teraz, o, e, teraz k tomuto, presne, že pre mě je ten priestor blízko Východu mimořádně komplikovaný. To je prostě, to je, to je tak komplikované šídsko sunicko, izraelsko, svet prostě biblický, nevím, aký, ne, jako hracaná odborníka naozaj ne, ne, nebudem. Ale já ja naozaj jedné věci nerozumím. Já ja nevím, kedy sa stalo to, že štáty, které v minulosti společně bojovali proti Izraelu, keď byl vyhlásený štát Izrael, dnes v podstatě s tím Izrael, Izraelom spolupracují. Štáty, které, pre které byly Spojené štáty americké diabol, dnes mají na svém území americké základne. Já ja jsem sám šokovaný a překvapený, koľko tých amerických základní už ten Irán tam porozbíjal a koľko ich tam ešte je. Čiže, či, či, kde měřím týmto, týmto všetkým? Ty hovoríš o tom, že táto vojna, ano, by sa dala skončiť s tým, keby sa tieto ropné štáty prostě dali dokopy a povedali, my prostě tu obmedzíme prostě ťažbu, plynu, ropy a jednoducho tak to by vlastně dokopali Trumpa k řešení. Lenže lenže mně to prostě vychádza tak, že tyto štáty to neurobí. A protože tyto štáty, chápem to tak, že oni, oni přece ten Irán chcú tiež porazit. Lebo keby ho nechceli porazit, tak přece nebudu mít na svém území americké vojenské základně, lebo keby ho nechceli porazit, tak ne, přece nebudu spolupracovať s Izraelom a oni přece spolupracují s Izraelem, tak jedna věc že niečo rozprávajú, ale na strane druhej, keď tam raketa, tak zostreľujú. já jako ja som nepočul tieto krajiny, že by nejako odsúdili tento americko-izraelský útok na Irán. Oni odsúdia to, keď im Irán trafí a jsou z toho naštvaní, však logicky, ale chápem, že to jsou tam sunití, chápem, že oni mají problém s so ošítmi, že toto sa tam tak mrví medzi sebou, ale pre mňa bolo vždy ne neuveriteľnou záhodou, kedy a ako sa stalo vlastne to, že Títo moslimovia, kteří by mali držať spolu, lebo mají většího diabla pre, pre, proti sebe v podobe toho Izraela, tak oni dnes prostě pre nich je väčší problém Irán. Tak preto tvrdím, že oni sa prostě nespojá, nikdy, nikdy to neurobia, lebo mně to vychádza vočko tak, a to má opravak, sa mýlim, Mne to prostě vychádza tak, že, že oni s tím útokom na ten Irán souhlasili. Že to bolo aj ich dielo. Já ja jsem viděl, kde dnes taká dobrá kreslená, taký kreslený vtip mi vyskočil, jako taká arabská postavička podává peniaze nejakému Izraelčanovi a Izraelčan ťuká po, po, po pleci Američana, který strěla na Iránca a Iránec, keď odpálí raketu v reakcii, tak okazněte Američan s Izraelčanom dávají jako štít toho Araba, kterým to tam financoval, ten, ten z Kataru a nevím čo. To je krásna, krásne vykreslené to, čo se teraz deje, že Teraz im to vadí tam tým sunlitom, že ich šícky Irán bombarduje, ale veď bombarduje tie americké základne, které máte na svém území, z ktorých sa střílejí rakety na Irán. Čiže, skrátim to, mne to vlčko vychádza tak, že všetky tyto krajiny, ten, ten Katar, Kuwait, já nevím, čo tam všetko je, že oni prostě souhlasili s tým útokom na Irán a, a souhlasili s politikou Západu, a teda s, s politikou USA a s politikou Izraela. Nie? Ne, Boris, podle informací, které jsou, jsou dostupné a který jsem četl já, například bejvali ministerský předseda, teď nevím, jestli Kataru nebo, nebo Spojených emirátů, tak ten dal rozhovor, který jsem četl a kde, kde bylo konstatováno zcela jednoznačně, že tyhle blízkovýchodní státy, ty byly eh, proti tomu, aby tahle válka začala. lobovali za to, ale nebylo jim nasloucháno. A teďko k té přítomnosti Spojených států eh, na Blízkém východě. Ta eh, přítomnost vojenská, ta je daná historicky. Je daná už od nějakých těch eh, 60. let, kdy Spojené státy a Sovětský svaz si tenkrát kolikovali sféry vlivu. Eh, Sovětský svaz je tabloval etabloval se v Egyptě, etabloval se v Sýrii. Zatímco Spojené státy se etablovaly v ropných státech, to znamená především v Saudské Arábii, v Kataru, v Emirátech, v Puvajtu, kde si budovali svoje vojenské základny s tím, aby si zajistili dodávky ropy. Rusko to nepotřebovalo, ale Spojený státy to tenkrát potřebovali a Spojený státy vytvářejí po celém světě řetěz základem. A když ty základny mají, tak e, Saudská Arábia, kolik je, je to dneska svým způsobem velmi moc druhého řádu, tak nemá na to zastavit Američany. A nikdo, nikdo z těch ostatních nemá, e, nemá na to, aby, aby zastavil Američany. Ale e, z více zdrojů Prosakou informace, že se tyhle blízkovýchodní státy proti té válce zásadně stavily, ale nebylo jim to nic platné. Já se podívám, kdyby, kdyby, kdyby ta otázka od tebe zazněla trochu jinak. Jak to, že ropní monarchie a tyhle arabské státy nic nepodnikly při těch genocidních útocích eh, Izraele na pásmo gazy? No ano. No tak to je něco jiného. To je věc, na kterou já marně hledám, marně hledám odpověď a hledám ji už dva roky, nebo tři možná, kdy, kdy to nechápu, protože já jsem počítal s tím pevně a na kosozem jsem to v jednom nebo dvou článcích napsal, když jsem se vyjadřoval ke gaze, že Počítám s tím, že, že přijde ropní embargo, právě jako v roce 1974, a oni neudělali nic. Tam, jsou, eh, tam byly před podepsáním eh, takzvané Abrahamovy Abra, dohody mezi Saudskou Arábí a, Saudskou Arábí a Izraelem. Eh, bylo to těsně před podpisem. Potom začal ten útok na gazu. Tak to soudě stoply, protože to nebylo možné. A potom, když, když odešel Biden a nastoupil Trump, tak zase se to začalo, začalo přibližovat. Čili je tam nějaký splynutí ruší. Já nechápu proč. Irán, ten, ten je, to jsou, to jsou prostě suníčtí, teda šíčtí vyznavači. Suni, šítské větve islámu, zatímco naprostá většina asi 90% nebo 85% vyznavačů islámu jsou suniti. No a ty ropné monarchie patří k většinovýmu vyznání, Irán patří k menšinovýmu a je tam jednak náboženská konkurence, konkurence svatých míst, konkurence náboženských směrů a učení. Každý má pravdu, že jo? Eh, Vzpomeň si na. Na e, války katolíků proti protestantům, Vy 30 letá válka. Všichni to byli křesťani, ale vraždili se obrovským způsobem tohle, to samé. Devoto, kdo bude mít tu větší pravdu. A Irán ze svou populací, e, řádově 100 milionů e, obyvatel, tak prostě představuje pro ně rozbu. A teďko s so hospodářskou silou, kterou, kterou mu dávala Ropa, tak představoval velkou rozbu. No a každý chce dominovat. Sůdská chce dominovat. Turecko chce dominovat. To jsou ty hlavní, hlavní hráče. A je tam, je tam Irán, který chce dominovat taky. Takže se hledají, hledají. K spojenectví, krátkodobí, hledají se aliance, krátkodobí, hledají se možnost, jak pod, podrejt postavení toho druhého a o tomhle všem to bohužel teda je na tom Blízkém východě. To je, ale dřív nebo pozdějiž zkrátka dojde k tomu, že si muslimové uvědomí, že jedna věc je výklad, druhá věc, sunítské no, no. ale třetí věc je, že jsou všichni muslimové. A ono, ono dojde je na to. No ano. Já ja se čudím, že ešte na to nedošlo, lebo pret, ja preto hovorím, že vy sa můžete hádať medzi sebou šíti so sunitmi, ale přece máte väčší problém. Teraz máte väčší tam problém s, s tými Američanmi a s tými Izraelcami, čo vám tam páchajú. A vy na to všetci, teraz vy na to všetci doplácate. Dármo se tam stěžuje Katar alebo niekto, však z, z jeho územia však se to tam videá. Z jeho územia Američania strieľajú HIMARSINA. Na Irán, tak čo má ten Irán, ubyt? no tak strela na územie, ja neviem, Katarúska, kde streľajú Američania. No tak na toto tam všetci doplácate vzájemně. No tak koľko to bude trvať? A to je pre, to mě, pre mňa nepochopiteľné. Koľko to bude trvať, kým vy pochopíte, že toto je problém, že Spojené štáty americké jsou tam problém, ktorý vám toto tu všetko priniesli. A se tam masíte medzi sebou, horí vám tam všetko, ničíte si infraštruktúru. Tak koľko to bude trvať, kým pochopíte, že že problém je Amerika s Izraelem, a je ví vzájemně si tam žetko ničit. Brisku, já se vrátím k té své myšlence. Jestliže tyhle státy nechtějí přijít o to, co je dělá Velkéma, to znamená e, o zařízení na, na těžbu, zpracování a tankování ropy, na. E, o zařízení na, na těžbu, zpracování a tankování e, plynu, tak je v jejich zájmu. Prostě oni si můžou vybrat podle mě ze dvouzel. Buď tímto to Irán, v důvodu, v důvodu pokračující války, a protože je slabší, anebo nebo tu válku se pokusit ukončit tím, že řeknou netěžíme. Dokud bude válka, netěžíme a nebudeme těžit za žádných okolností. No. A jenom jedno, jestli, jestli pro západní svět bude stát barel ropy třeba 500, 500 dolarů za, za kus, nebo, nebo jestli bude stát jenom, jenom, jenom 110. Je nám to úplně jedno. A vy, když nepřestanete válčit, tak ponesete náklady uzavření ropných pohobů. Co, a a někdo by musel zareagovat, Borisku, ale je to bez toho, aby my iránské rakety rozmlátily. No, ano, no, sice sí, si poškodíš, nebo něco ne, ne, nevyrábíš v no, těch no. ale můžeš se k tomu potom vrátit, když se situace, no, když si to už no. rozbijete, tak se k tomu nevrátíte. Mimochodem, ten... To, Irán, to katarské pole, plynové, zničené, to je oprava 3 až 5 rokov, som čítal. To, nie je tak, že to, to už teraz, keby konflikt rovno hneď teraz skončil, tak už máme problém s údruhovi, lebo, lebo už je oprava 3 až 5 rokov. To nebude, že hneď sa tu všetko dá do poriadku, jdeme po starom. Ne, 3 až 5 rokov oprava tam, toho katarského pola, ktoré jsme si my tu v Európe vysnívali, že to je tá naša alternatíva k tomu odpornému Rusku. Inak mimochodom, ak by to ty. Arabi správili a povedali by, zastavujeme a, a robte si, čo chcete. Dúfam a predpokladám, že ani na sekundu nepochybujeme o tom, že Evropa by ďalej rozprávala, že Rusky, ruskou ropu a ruský plyn za nič na svete. Ani keby toto tých saudí všetci možný tam porobili, tak my bychom ruskou ropu aj vtedy odmětali. Dúfam, že to nepochybujeme o tom. Rusko já nevím. Já eh, jako nedivel bych se tomu. Přišlo by mi to zvláštní, ale, ale při tom, co předvádí ta bruselská honorace a co předvádí politické špičky v Berlíně, v Paříži, v Londýně a, a tak, tak podobně, tak se nedivím ničemu, ale naproti tomu máš belgického premiéra de Vivra, který, na, který prostě kacívsky prohlásil že je na nejvyšší čase, aby Evropa začala jednat s Ruskem, že Rusko evidentně vojensky nebude na Ukrajině poražený a že Evropa by se měla uvědomit, že ty ruský úhlovodíky energetický, že jsou vysoce zajímavý a že je potřebují pro náš průmysl tady. To prohlásil belgický premiér. A samozřejmě, že si ho na tom samitu, který teďko byl, tak si ho tam prej Ostře podali, skoro stejně vostře jako Orbána, jo, za, za tyhle kacířské slova. Ale už se našel někdo, kdo to veřejně komunikoval. Jedna vlašťovka, podle přísloví, jedna vlašťovka žádný jaro nedělá, ale bez té první vlašťovky žádný jaro nepřijde. Takže, takže třeba, třeba jsme na kraji nových časů, byť to teda bude trvat. Ale proti tomu máš zprávu ze dneška, že Francie obsadila další, další tanker no, ruský no. stínový flotily. Ten Macron je absolutní blázen, jo. To je absolutní blázen, který nemá pod kontrolou vůbec nic. On nemá, on nemá druhý rok, nebo možná už třetí, nemá schválený rozpočet. Vláda ta, ta se udržuje silou vůle a jede na benzínový výpary. Není schopen prosadit, prosadit žádný důležitý zákon v národním schromáždění, protože buď mu zablokuje radikální levice nebo radikální pravice a makronisti na to sílu nemají. V neděli je ve Francii druhý kolo obecních voleb a já jsem zvědavý na, na to, jak to tam dopadne. Bohužel to asi nestihnu komentovat, což mě nesmírně mrzí, protože v Německu budou zemské volby v severním poriní ve Stálsku, mě budou interesovat víc, protože líp rozumím jazyku, to nepotřebuju překládat. Takže asi půjdu po, po německých zemských volbách zase. Ale, ale ty, ty francouzské obecní volby mě zajímají, protože to je obecně test eh, toho, jak si stojí politické síly. A eh, ve Francii to, co eh, to maloučko, co jsem okolo toho eh, stačil nasledovat, tak. E, nejdůležitější boj se odehraje o to, kdo ovládne Marseille. Protože tam e, vládne radikální levice a proti ní stojí Lepenovec. A jde o to, že, že Marseille je obecně dneska e, považováno za město, kde už francouzský stát skolaboval. Hmm? Kde, kde prostě eh, francouzský stát neplní základní úlohy, kde je muslimský bratrstva a jiný hmm, podobní prostě převzali vládu nad městem. Jo. To je Francie, to je Francie Emanuela Macrona. Tohle. Tak proto robíš on... ramena na von, lebo doma sa ti to ano. Růca, no tak zrobíš frajera vonku zo seba. No, tak a je to teraz ano. in, a? ruské lodě obsadzovat je teraz in, teraz vidíš, že si to můžu dovolit, už si to dovolili aj, aj Švédie, aj Kadek do něčí, aj Dáni, nie, maličké národíky si dovolili, no, tak čo si, tak aj, aj Macron si dovolí, vedí, tiež ješ, frajer. No. Uh, dločko, ještě jedna věc, keď si hovoril o tom, o tom možném scénáři skončení tento vojny, v zmysle však zastavíme e, ťažbu ropy, plynu a, a vojna sa skončí. Já ja jsem ti našel ešte jiné řešení, e, konkrétně v mainstreamovej pravděne, který komentátor to píše, že víš, čo by to mohlo túto vojnu ukončiť? Prečítám ti. Um, totiž to, že ukázalo sa, že neuveriteľná věc, že vraj Moskva poskytuje Teheránu nielen spravodajské informácie, ale vraje a zbraně. Tak nevím, teraz čítám tak, jako je napísané, že teda a okrem těch spravodajských informácií aj zbraně. A že teda Rusí robí v této chvíli přesně to isté, čo robí Západ na Ukrajině. Teda dodává Ukrajincom zbraně a spravodajské informácie. No a že právě táto současná nevyspytatelná situácia nikomu nevyhovuje, ale že právě z toho je vraj nádej, lebo z Iránu a Ukrajiny sa stávajú spojené nádoby a teda ústupky a únavy zo so sklamania na jednom i druhom fronte sa dajú zaobchodovať. Zahradu by sa dala aj Kuba, do jaké míry jsou v Moskve, Kieve v Jeruzaleme, Teheráne a vo Washingtone připravení na kompromisy, netušíme. Trump, ak nechce prehrať musí vyrokovať mier na Ukrajine, získať kubu a dokázat vysvetliť, že útok na Irán bez zmeny režimu mal význam. Čiže čo sa týmto hovorí, že tým vlastně, že teraz Rusi robí v Iráne to isté, čo robí Západ na Ukrajine, tak teraz jako keby, že Západ dostává tú istou medicínku, která mu ale teraz nechutí. Na Ukrajine je to fajn, ale keď to máš dostať ty teraz tú vlastnú medicínu, tak tá sa ti nepáči. A že právě tento stav by mohl urobiť to, že sa začnou velmoci mezi sebou dohovárat, lebo však viděli jsme tento týždeň, kedy včera už bola dole jedna i v 35, tak nie je úplně zničená, ale už pristala, tam jsem viděl, bez kolies, už je otrepaná na zemi, už jim tam... Uh, už im tam spadly nejaké iné letadla tankovací, a tak podobně. Čiže už aj ti Američania mají škody nehovoriat o, o radaroch za miliardy, které sa nedajú vyrobiť za týždeň ani za měsíc, ale za roky. Nehovoriat o množstvu vystrelených raket, nehovoriat o tých 30 miliardách, které už do toho vrazili a ďalších 200, které sa chystajú vraziť, ak im to prejde cez kongres. No prostě naznačuje, to, že tí Američania už cítia, už ich to začína bolieť. No čiže tuto někdo z mainstreamu hovorí, že Toto právě tu vznikne nádej, že Američania si zažiju něco také podobné, jako Rusy na té Ukrajine, že nejde to tak, jak jsme si to naplánovali, teraz naviště tá druhá strana im pomáha, zhoršuje nám to, stěžuje, no tak nič, ideme sa dohodnout. Tak právě proto se ideme dohodnout a nějaké to zaobchodujeme. Že tak to by mohlo byť vlčko řešení vojny. No tak prvně Rusové nemají na, na Irána jeho postoj eh, podle mě žádný velký vliv. Myslím si, že ta ruská pomoc, jestli vůbec existuje, já o tom pochybuju, protože rusové potřebují každý dron a každou raketu a já nevím co všechno. Všechno, co dokážou vyrobit, tak spotřebují na Ukrajině. Takže na nějakou velkou pomoc nevěřím. Rusové e, jsou rádi, že jsou rádi, pokud jde o finance, takže ani finance má moc, moc pomáhat nemůžou. Jestli s pravodajskýma informacema jejich e, schopnost elektronické dálkový rozvědky je daleko slabší než schopnost Spojených států. Čili oni jsou schopni něco dodat ale rozhodně ne v, ta, v takových mužstvích a kvalitě, jako to dodávají američani Ukrajincům. Já na tohle nevěřím. Mě, mě teda překvapila jiná věc v týdnu, si určitě taky zaznamenal, že dva ruský e, tankery, jeden s plynem a druhý s ropou, plavou směr Kuba, že by tam měli dorazit a, e, s prvníma nějakýma zásobama po dlouhé době e, paliv. E, což není teda samo o sobě, takže nějaký pohyb e, okolou Kuby je, ale za mě se to vybártrovat nedá a je to, je to velký sen e, toho redakčního šmoka čm, čm, e, z pravdy. Ne, to jsou, to jsou nesouměřitelné věci. Zelenský bez západu, západních peněz, e, západních zbraní a západních informací, tak by skončil do 14 dní Irán, válčí sám a jestli mu Rusko pomáhá, tak ta pomoc je velmi malá. Nevím, jestli pomáhá Čína. Rusko by asi největší pomoc, kterou od Ruska by šlo dostat e, směrem na Irán, tak jsou eventuálně čínský transporty všeho možného do Iránu. To, to je asi za mě největší um, potenciál pomoci, který, který se Iránu může, může přes ruský území dostat. Ale já na tohle nevěřím. Iránci bojujou, bojujou sami a budou si to muset sami, sami vybojovat. No... Takže, nie, takže podľa teba ani, ani tie straty, které tam američania zažili už, či už byly hovnické finančné, práci. ale vieš, to... straty, sú, no, no straty sú už minimálně v tom, že jednoducho tá, tá cena ropy, benzínu už ide hore, plínu všetkého, všetko je tam už teraz hore nohany. K tomu, se dostaneme. Hej? K tomu či, se dostaneme. Čiže, čiže vieš, a ja, ja ti prečítam hmm. ešte tak jeden komentárik a to je preto, preto ho prečítam, lebo i to je čarovné a to je osvěžujúce, že už takéto komentáre dává mainstream. Toto nie, teraz nebude nič za je Počkej, ťažký mainstream. Tak, komentár z, z, z ťažkého mainstreamu. Donald Trump je v pasci. Už si je podľa posledných vyhlásení asi plně vedomý, že útok na Irán bol katastrofálnou chybou. Dal sa doň zaťahnuť Benjaminom Netanyahom a náboženskými radikálmi vo svojej strane. Stráca podporu zarytých stúpencov maga. Viel dom márne hľadá spôsob, ako zvojny vycúvať a uhrať remízu. Izrael a USA Teherán totálne zaskočil, masívne bombardovanie strategických bodov iráňa a zabitie vrcholných predstaviteľov štátu nepovalilo režim. Opozícia bez braní nemá šancu zvrhnúť plne vyzbrojený režim. Bez zaťahnutia etnických menšín Kurdov, Azerbajdžancov, Balúčov a Arabov do konfliktu respektíve pozem. Operácie, nie je šanca na úspech. Bola by to už otvorená vojna Teláv a Washington preto vyčkávajú, či sa nepreskúpia sily vo vedení režimu. Vyčkávať sa však nedá týždne. Teheránu sa darí efektívne zasahovať americké základne na blízkom východe, rafinéria a prístavy krajín na Arabskom polostrove a blokovať hormuský prieliv. Ak sa nič nezmení, prístavy a rafinérie budú zničené do tej miery, že svet bude onedlho čeliť, akútnemu nedostatku ropy a plynu. Koniec citácie, Víš, Trump je blázon, ale tieto veci si prostě Trump vie spočítať. Je to obchodník a prostě toto si zrátať vie. Ak, ak toto bol schopný napísať nejaký eh, redaktor mainstreamového časopisu portálu, tak toto vie schopný si dať do hlavy aj ten Trump. Či toto vočko nie sú tie dôvody, ktoré by toho Trumpa mohli prímeť k tomu, že skúsi něco s tými Rusmi zaobchodovať a že toto by právě mohlo dověsť Ako keby k upokojeniu situace, lebo vidí, že se mu to prostě vymyká z ruk. A že je, je se. na čase ukončit tu vojnu pre neho samotného, vieš, pre samotného Trumpa. A víc z tak, aby vyzerala jako víťa, samozřejmě. Ale pro Trumpa... E, budeš me odporovat, když prohlásím, že pro Trumpa e, bylo nejsnažší z té války vycouvat e, po prvním týdnu kdy mohl prohlásit. My jsme zničili všechno, co se zničit dalo. Režim sice vydržel, ale to pro nás nebylo prioritní. My jsme chtěli eh, vymazat vojenskou sílu eh, Iránu, pokud jde o jeho balistické programy a jaderné programy. A to se nám povedlo. A hold, když o to nestojí lid, tak hol tam bude mít ten režim, který má. My jsme prostě zvítězili. Kdyby to byl udělal po prvním týdnu, eh, tak za mě to bylo nejstnaší a nejčistší. Budeš mi odporovat tyhle ne, názorem. Nebudem ti odporovat, len povím, no. že toto by nikdy nepovedal, lebo toto nie je prianie Izraela, který ho do této vojny zatiahol, toho Trumpa. Hlubý. To je jiná věc. to je jiná věc. to je jiná vec, co chce, co chce Izrael, ale Trump začíná čelit problému, že klesá jeho, nebo jeho popularita je nejnižší, co vůbec kdy byla, to za prvně. ta válka se většině Američanů nelípí. Ta válka začíná být drahá. On musí do kongresu, kde Pentagon chce 200 miliard e, kongresových peněz. E, není to tak dávno, co Trump e, čelil tomu takzvanému shutdownu, kdy e, je dosaženo sválenýho, kongresem schváleného dluhovýho stropu a vláda nemá přístup k dalším penězům, protože ty peníze jsou na dluh, její příjmy nestačí na krytí výdajů. Tak se vyjednává horko těžko s kongresem o tom, že se zvedne dluh, a protože na to nestačí prostá většina obou komor, na to musíš mít eh, jako většinu asi 60 hlasů, minimálně v Senátu. No tak potřebuješ i, i nějaký demokratický hlasy. No a tudíž Trump musel dělat ústupky. A já nevím, o kolik se ten dluhový strop navýšil, jestli o bilion dolarů, což je úžasná suma, nebo o dva biliony dolarů, jestli si nechal nějaký fóra. nevím, ale dejme tomu, že je to ten bilion dolarů. No tak teďko začal válku, kdy Pentagon chce 20% z toho, co si pracně vybojoval. A máš e, v perspektivu toho, že za půl roku budeš stát proti nepřátelskému kongresu. Ne, nebudeš mít e, minimálně v jedné komoře, ale spíš ve obou, už nebudeš mít ani tu prostou většinu. A k, když ti dojdou peníze, když narazíš na dluhovej strop, tak budeš muset vyjednávat s nepřátelskou většinou, aby, aby ta nepřátelská většina Ti to, ti to povolila, to další financování, ty prostě budeš jejich zajatcem. Já, já si neumím představit, že bejt Trumpem, tak sám sebe ženu do takovýhle pasti, ale já nejsem Trumpem, bych tu válku nikdy, nikdy nezačal. Čili těch, těch bariér, pro který normální člověk by to chtěl ukončit, těch je hrozně moc a ty ztráty, které tam jsou, 1 F-35, 3 F-15, dvě tankovací letadla, a nějaký radary by teda super drahý, to jsou, to jsou prostě drobný v celém v tom balíku toho, co, toho, co to stojí. Mm. A 10 milionů, 10 miliard dolarů va, za týden váčení. to, to, to zatím jsou drobní, ale ono se to sčítá. Daleko důležitější pro Trumpa jsou, jsou ceny, ceny benzínu a amerických Přesně tak. No. Já mám moc pěkný graf, a mám moc pěkný graf, který samozřejmě do vysílání nemůžu, nemůžu dát. Poslal mi ho jeden z mých čtenářů. A to jsou, to se jmenuje Gas, Gas Price. A popisuje to ceny, popisuje to ceny benzínu v jednotlivých státech, spojených států, podle toho, jak to tam mají drahí. A prostě takový ty tam, kde to je ještě, ještě přijatelný, tak máš sítě modrou barvu. Jo? Ty státy, které jsou sítě modrý, tak jako eh, jakž takž dobrý. Prostě galon tam stojí od 3,25 do 3,54. No, ale den ze dne na to kouká a pak máš na druhém konci škály máš státy červený. No a ty státy červený tam už Galon benzínu stojí od 4 dolarů do 4,65. Ať těch států přibývá těch červených nebo, nebo růžových, tak těch je den vode den víc. Ty modrý ty ubejvají, nebo stávají se smavě modré se stávají světle modréma A to je to, o čem, se bude, o čem se bude jako jednat za půl roku. To zajímá, to zajímá Američany tohlensto. A s tím jsou konfrontovaný denodenně deno a Trump to nemůže ignorovat a nebudou to ignorovat jeho, volí se celá sněmovna reprezentantů. Jo. Čili jeho současní poslanci, kteří ve většině obvodu budou znova kandidovat, no tak ty to nebudou chtít. Zrovna tak jedna třetina senátu, která se volí, tak současní republikánští senátoři ty z toho také rozhodně nebudou nadšeny. On, on bude stále víc pod tlakem. A čím díl bude trvat to ukončení války, ať už teda jakýkoliv, jakýkoliv, tak tím horší jeho pozice bude, pokud se iránský režim nezruší. A na to to nevypadá. Ale Boríšsku, já kdyby byl jeho poradcem, tak mu, tak mu začnu radit následující věc. Donalde mm -hmm. buď rozumnej a z té války vyceluj. Můžeš předtím ještě zničit iránskou infrastrukturu. To můžeš, tom tě nikdo nemůže zabránit. A když to uděláš, tak to, tak to prostě uděláš a v Iránu se bude špatně žít. Ty jsi, nedohle, ty jsi počítal s tím, že změníš režim, tím, že zabiješ, zabiješ jeho špičky, že vyvoláš svými útoky nespokojenost obyvatelstva, obyvatelstvo povstane a smete revoluční gardy a, a vytvoří vládu, která ti půjde na ruku. Tohle je zjevně, nedo, je zjevně nedosažitelný. Ale je to jako, ten Irán je v pozici člověka, který je na velkém Mejdanu a prostě paří ve velkém. Jo. Dokud ten Mejdan trvá, to znamená ta válka, dokud se střílí rakety, dokud my střílíme na ně, tak on jede na tom adrenalínu a prostě dává do sebe další a další dávky a pokračuje v tom Mejdanu. Ale jakmile ten Mejdan skončí, a teďko, teďko tam vidíš ten, ten nepořádek v té místnosti. Vidíš tam e, válející se e, střepy a já nevím, e, co všechno e, nečistotu na podlaze a tak dále. A s, tak sám dostaneš kocolinu. Ten, e, tím chci říct asi tolik, že po Tý válce, která sjednotila Iránce, tak přijde vystřízli a dojde k hledání výniků a k přisuzování odpovědnosti za to, co se Iránu nepovedlo. A teprve potom, potom dojde k oslabení režimu. Tím, že se to uklidní, že bude potřeba se vrátit k normálu a ono to nepůjde. Jo? Ono to nepůjde. To je přesně ten důvod, pro který Zelenský nechce mír. Ten, ten je si vědom toho, že jakmile Jakmile se přestane střílet, tak on jednak bude muset dovolit A jednak ta válka není, není pro něj vítězná. On přece slíbil obnovení Ukrajiny v hranicích roku 1991. Nic z toho se nestalo. Až bude muset přiznat výše strát, která podle mě bude, bude někde v okolo milionu Ukrajinců. A Potom, potom bude konfrontovaný s nacionalistama, bude konfrontovaný s příbuznýma e, zabitých vojáků, zmrzačených vojáků, bude mít zničenou Ukrajinu a ty prvé e, v tom okamžiku po něm půjdou. Pak už se nebude moc opřít vo váleční zákony. Totež se podle mě stane odehrá v Iránu a já byť já Trumpem a jeho, jeho poradcema, tak si sadím na to, že... Ten iránský režim, který tam je, který je dneska silný, který se na těch vojenských bodácích, tak se nebude schopen rozumě vypořádat e, ze situací po válce. A pak může dojít k čemu To mm -hmm. Až potom může to by byla moje. To, to by byla moje rada na Donalda. A že potom, potom může dojsť k té vysnívanej vzbure, až potom to ľudia zprávají. No. A tak. keby si mu radil, tak by si mu neradil, že, že čo, Donald skončí to, lebo teraz jsme to rozohrali tak zle, že z toho ťaží, ťaží Čína a Rusko. A prečo, prečo ti to hovorím? Lebo tu je taký komentár, že... A to, to je len takový ojedinělý komentár, keby to bylo. A takto to mnohí ľudia vnímají, takto to beru, že keď sa na to, ako, ten, ako tá celá situácia sa na Blízkom východe vyvíja, tak oni ho, hovoria taký zjednotený taký názor majú, že, že Irán, Rusko a Čína sa na tento konflikt v podstate pripravili, že si dokonca trénovali ešte předtím počas těch spoločných vojenských manévrov, ako obsadia, alebo teda zablokují Hormuz. Očividně, že si toto natrénovali a vidíme, že to mysleli teda vážně. A že vlastně sa stala taká situácia, že no, akokolvek, tak vlastně Rusko z tohto ťaží, lebo Rusku táto energetická kríza, která teraz vďaka Iránu vypukla, vyhovuje. Čína, že to tak celkom nevyhovuje síce, lebo ona, ona brala ten tú ropu, ten plin tam z Iránu, ale že stihla sa na to pripraviť aj preto vlastně těch Američanů, keď jí prosí, aby pomohla, tak vlastně kašle na nich, čiže připravila se na to. No a Irán ten boju, jako se mu dá, Takže, takže vlastně, no tak keď to zameráme na to Rusko, no tak počúvaj Donald Prestan, lebo ak budeš pokračovat ďalej, tak náš uhlavný nepriatele, tak Čína, aj Rusko, tak možno im to vyhovuje, že to takto teraz robíme. Tak ako to ty vnímaš, toto ma zaujíma, že je pravda, že Ťa, ťa, ťaží teraz z tohto konfliktu v Iráně, Rusko, alebo nie? Eh, odpověď je ano, ale otázka je do jaký míry. Eh, zatím Američani zvedli sankce pouze na ruskou ropu, která už byla na tankerech, na lodě, na všim do, 12, do 12. března a ty sankce se nevstavují na žádný nový kontrakty. Čehož využila Indie, čehož využila Čína, státní rafinery, který nechtěli přijít do konfliktu, do, do konfliktu se Spojenýma státama, čili ty toho využili a využili toho některé další státy v oblasti a nakoupili, nakoupili ruskou ropu. Ale, jak říkám, je to, je to asi 100 milionů tun, což není v jaký množství a Rusku to pomůže. Rusko těm samozřejmě prolomilo veškeré cenové stropy. Nikdo, nikdo ale není schopen říct, jak to bude dál a zejména teda, kdyby se přestalo střílet, došlo končení konfliktu. Jestli teda by potom Američani znovu zavedli to embargo, nebo, nebo by nezavedli. Ruské pokud američani neodsouhlasí to, že e, se zrušení těch sankcí bude vztahovat i na nově kontrahovanou ropu, tak Rusové už to prodali a další nějaká nová, já nevím, jestli bude nebo nebude. Fakt je, že se může stát, že Indie e, dneska, to jsem tě říkal tak ještě před vysíláním, mm. tak dneska na, ve zprávách na ČT tak byl byla reportáž z Indie, kde se vraceli dělníci z velkých indických metropolí do svých vesnic a byl tam rozhovor s jedním a ten říkal, no já dělám textilce, ta textilka už zavřela a já bych se stejně vracel, protože my už jsme tady týden nebyli schopní sehnat plyn na to, aby jsme si uvařili jídlo. Kam musím zpátky do své vesnice, hmm. protože, protože si potřebuju nějak uvařit, ale nevím, z čeho budu, budu živý. Hmm. A ukazovali prostě vlak, jak to tam, tam štouchají policajti, jak to tam hrnou, přeplněný vlak, eh, tak jak my si nikdy neumíme představit. Jo. Takže to je, to je v Indii. A eh, ten, ten nedostatek plynu v Indii, ten začíná být kritický. A já si myslím, že Donald Trump, s tímhle, s touhle válkou asi dosáhl, mohl dosáhnout jedné věci, že Indie, jakožto druhý největší světové dovozce energií mm. na planetě, mm takže ta snaha přitáhnout Indii do ruského tábora, aby Indové nekupovali nebo přestali kupovat ruský úhlovodíky... A už to vyzeralo jinak A... na spádnutě, že, že nějak tak právě išla už potom India tímto smerom, abo tak se pomaličky vyberala tímto smerom? Ano, tak já si myslím, že Indové teďko zjistili, že, to, že si to prostě nemůžou dovolit, že to je příliš velký luxus, pro... Eh, oni, oni jsou dneska nejledovatějším státem na světě. A že 1,5 miliardy obyvatel, co se týče zásobování energií, nemůže, záso, nemůže být závislý na jednom zdroji, že těch zdrojů potřebuje víc. K tomu ještě Evropská unie nedospěla. No. Ale Indie už to dneska ví. A eh, redikoval jsem ještě teda jeden článek vedle toho, z toho telegrafu. Těším, že se těším, eh, že se do něj pustíme. Tak eh, a tam, tam no, teď jsem spolknul, co jsem, co, jo, už to vím. Tam, tam komentovali taky ropnou situaci a říkali: No, my v Evropě tady žijeme ještě v představě, že vlastně s tou ropou to není tak špatný, že teda ty ceny jako vylítly nahoru, no ale putněž ropa, ropa je, ale ona ta ropa být nemusí. A v Evropě jak si jsme k tomu dospěli na základě toho, že pořád připlouvají lodě eh, ze skapalněným plynem z Blízkého východu a že pořád při, připlouvají ropní tankery. Ale uvědomte si, že to byly tankery a ropní lodě, které vypluly před zahájením té americké no, války no. proti Iránu. Tam funguje dopravní spoždění, ale podívejte se. Podívejte se na Indii, podívejte se na Svědělánku, podívejte se na Pakistán, a na další podívejte se na Bangladéš, který už dneska eh, mají akutní nedostatek energií, protože cesta eh, do Evropy trvá tři týdny zatímco eh, pro ně ty tankery doplují za jeden týden. Takže oni už, to, oni už cítí ten naraz, že není fyzický kontrakt, eh, že není, není prostě fyzická, fyzická dodávka. Jo. A oni to tam přirovnávají, tam bylo pěkné přirovnání, říkají to, opakuje se situace s COVIDem, kdy my jsme, když začal COVID, tak ten COVID byl v Číně a my jsme koukali na to, co se děje v Číně a mysleli jsme si tady v Evropě, že k nám, k nám žádný COVID nedorazil. Nedorazí. A, a když dorazil, tak teprve jsme koukali začet toho loka. A s tou, s tou ropou a s plynem to bude úplně stejně. No no a tu je teraz skvelá príležitosť presne to teraz prehodiť na tú evropskou úniu a po, trošku sa porozprávať tu o tom, že čo nás čaká, nie a ako vlastně na, na to reaguje Evropská únia. Lebo presně to tak s těmi ind, indmi, však to bolo ešte těsně před vypuknutím tohto konfliktu v Iráne, že jsme se tu aj v tejto relácii o tom bavili, že jednoducho Čína ostala na tom svojom, Keď ju chceli nejako energeticky otrhnout od Ruska, tak Čína ich poslala kade ľahšie Američanov. Ale Indii sa Američanom ako by podarilo zlomiť. Ona povedala, že nebude kúpovať Rusku. Však napokon, rusku, však napokon ten Američan teraz po, po tom konflikte vyráne dal Indii nejaké výnimky na tú rusku ropu, že môže si nakúpiť mm. India. Už, už len toto, keď povieš, že Američania povolili Indii kúpiť niečo ruské, že to je nepredstaviteľné. Čiže to už je len z toho, že ta India naskočila napokon. Tak my jsme to celý čas hovorili, že ta India je taká váhavá, že tam ne, nevíme povedať, jako se zachová, no zachovala se tak, že si tak ona pomě, pomaličky vyberala ten proamerický kurz, čo bolo také zvláštní, však je v Brixe a, a, a taká to zrada, kde to tak mám povedať. No a teraz, boom, jeden Blízký Východ a zrazu, zrazu, No, prichádza zřejmě v najdýli k nějakému takému vytriezvení. Aspoň podle toho, čo hovoríš, povedzme, že došlo k vytriezvení. A kde si som to už právě čítal, že už vraj Indii teraz nezaujímajú americké nápady, zákazy a veci, tak bodaj by to bola pravda, kto vie, ale, ale nějaké vytriezvení zřejmě v najdýli prebehlo. No, otázka je teraz vočko, že či badať... Nějaké náznaky triezvenia tu u nás, lebo toto by nás malo akoby, trápiť v prvom rade, že čo tu u nás, ak je pravda to, čo hovoríš a že sa ten scenár naplní, že ono to je len otázka času, kedy sa to preleje v plnej síle sem, lebo ešte sú tankery na mori, to sú ešte tie, ktoré plávajú, ešte tu niečo vysypují, vyklopia, ale potom už nepríde nič, respektíve málo toho príde, No tak potom tu sa mnohí začneme škrabať po hlave, že čo ideme robiť, takže či už badať nějakou takú drobnú paniku, vieš, tu v Evropě také něco, že pomaly panika, která by mohla smerovať k nějakému takému drobnému vtriezveniu, že či už jsou tu také drobné náznaky, alebo ještě zatiaľ nie. E, bolísku, e, z nás, ze všech, e, by ti nejlepší odpověď mohl dát, kdyby tady byl Roman Michalko, protože Roman Michalko cirkuluje v nějakém úzkém okruhu politiků vládní koalice a dejme tomu, že má nějaký informace, odbový informace o tom, jak proběhl poslední Brusel od Roberta Fica nebo ministra Zárančí nebo někoho jiného. Já jsem tam nebyl, já to nevím. Já jsem si dovolil už citovat belgického premiéra de Vivra, který říká, ano, s tím Ruskem se musíme saranžovat, vojensky ho neporazíme, tak e, začneme dělat vůči Rusku normální politiku, protože my potřebujeme jeho zdroje. A jak říkám, četl jsem, že, jsi, že byl předmětem těžké ostrakizace. Mezi, mezi svými kolegy jo, z takových těch úrputných zemí, že, že, že ne a nepřipadá v úvahu a von der Leyenova prohlásila, že se na situaci nic nemění. Čili doufat v to, že dokud nepřijde náraz do zdi, absolutní náraz do zdi, to znamená, já tě něco přečtu z toho, no, začnu, začnu prvním citátem z toho článku z Telegrafu. Referenční kontrát na plyn v Evropě v polovině, v polovině února činil 29 eur za megawatt hodinu. Bank of America uvádí, že to letos v zimě mohl, eh, mohl dosáhnout 500 eur, pokud hormuský průliv zůstane uzavřen po dobu deseti týdnů, co se klidně může stát. Takže nezačala válka stálo to 30 euro, aby se to dobře, dobře počítalo. Když, e, a Bank of America říká, že pokud on zůstane zavřený, tak z 30 euro bude 500 euro za megawatt. Já nevím, kolik protopíš ty na baráku, ale já protopím 28, 28 megawatt. Čili to by, bylo, to by bylo, jestli dobře počítám, 14 000 euro. 14 000 euro je v čtvrt milionu korun. Ne? Víc? To je 350 milionů korun. 350, teda 350 tisíc. Jenom za to na baráku. Samozřejmě, že by, to bylo, že by se to promítlo do cen elektrické energie. Takže to jsou jednoduché počty. A naši posluchači nechci, nechci to přepočtou na svou vlastní spotřebu. Bank of America říká, pokud bude hormus uzavřený 10 týdnů, tak megawatt hodina plynu bude v Evropě stát 500 euro. To je přece, to je, to je strašně delná záležitost, jo. Strašně no, Ale je to, tak, ako, le, le, je to tak, jako hovoríš. Fonder hovoří hovorí na samitě, že jednoducho bylo by chybou. Pre, právě proto, že teraz, sa, je, je, teraz samozřejmě parafrázujem, ale... Nějak v tom zmysle bolo by chybou teraz, iba preto, že sa něco deje na blízkom východe, však strašné je to, samozřejmě uvedomujeme si, že ako to veľmi kýve cenami a čo to spôsobuje, ale bolo by chybou teraz podľahnúť tej té představe, že musíme teraz začať brať od Rusov, preboha. Nie. Čo jste? Nie. Jasné, že nie. Nebudeme brať ruský plyn a ropu. No takže... No tak ne, nebudeme, nebudeme, ale ať si někdo při těchto cenách, pokud by to byla pravda, jak říkám, já doufám, že ten, kdo to psal, tak je absolutní neználek, neví, e, ničemu nerozumí a že, ho, že si e, v, na pondělním Telegrafu přečtu, že byl vyhozený z redakce. Hmm. Protože kdyby to měla být pravda, tak si zkus představit, kolik bude stát bochní chleba. No víš to, no, já předpokládám, že my to tu tak máme nějakou tu u nás v Evropě zase raz, že... To jako mají pocit, že teraz to sa straší. A to sa nejako, vyš, to sa nejako dovtedy utraslí. Toto, to akože, nejako bolo, nejako bude. To, to naozaj presne takýto postoj oni mají. Prostě, že to teraz ešte nevíme. Tak uvidíme, že to možno sa už od týždeň skončí tá vojna. Možno Trump tam už. A, a nevíme. Tak počkajme. Víš, to je normálně to z nich vidíš, týchto ľudí, že takto tak to že toto. Počkajme. No, a to, jsou, to jsou ty, ktorí řídí naše osudy. Jejich jediná věc je, je, je počkáme, ono se, ono se to samotně nějak vyřídí, no. jo. To, to, to, jako, to, jsou, to jsou ty, který nás e, vedou. Já se vrátím do svého hlubokého dětství, kdy jsem, kdy jsem měl takovou dětskou postílku e, s takovou tou síťovinou e, vytahovací e, postranice ze sítěviny a tam byl, tam byl na, e, nakreslený, na, těch, e, na tom jednom čele byl nakreslený obrázek a na tom obrázku e, byla kláda přes propast a tam šlo malý dítě. A nad ním byl andělíček, strážníček, jo. No, tak to jsou ty, který nás vedou přes tu propast po té po kládě. Hmm. No, to, to jsou ty. Ten andělíček, strážníček, ten nad náma malýma dětma tenkrát bděl, Tyhle, ty to nechávají vyhnít ty říkají, ty říkaj, no ona ta kláda vydrží. Ono to dítě nedostane nezachne On nezafouká vítr, aby to dítě srazil. To dítě, ta kláda je suchá, eh, to dítě neuklouzne, to dítě špatně nešlápne, to, to dítě má dobrý boty, ty boty mu neuvědou. Eh, a spoustu dalších podobných nesmyslů se říkají a doufají, že to dítě, dítě přejde. To jsou ti zodpovědní státníci, jo. To, tohle, takováhle takovádle, pakáž. To, to, tomu se nedá ni, e, nic jiného říct. Přečtu další kousek z toho. Hmm. Iránská raketová odveta e, na e, to katarské naleziště způsobilo vážné škody tomuto obrovskému konfle, komplexu, který sám o sobě produkuje pětinu světové produkce z kapalněného plynu zemního. Čili... Pokud by, se, pokud by Iránci zničili, zničili to pole, tak aby, aby tam nebyla ztráta momentálně jenom 17% po dobu příštích třích, třech až pěti let, ale pokud by, pokud by to zničili dokonale, takže by tam bylo 100% znemožnění dodávek po dobu příštích třech až pěti let. Tak vypadne 20 světové produkce LNG. Jak to asi kdo to, kdo to chce, čím nahradit? Čím by to nahradil? Hmm? To, to je vzkaz do Bruselu. A znova opakuju, cituju z The Telegraph, kde to psal šéf jejich ekonomické redakce. Žádný Sputnik, žádný Aeronet, žádný, žádný Dezoláti, není to českový prohlášení Peskova. Putinovomluvčího, mluvčího, nic takového, je to do Telegraf. Uru citovat dál. Špatně, špatně je na tom i ropa. Eh, trh s papírovými deriváty, fyzickou ropou, který všichni sledujeme, to jsou ty ceny, které my vidíme, těch 107, 110, to jsou ty takzvaný účast na ropu, jo. tak eh, nepopisuje, nepopisuje to, to doopravdické drama na ropným trhu. Fyzické dodávky jsou pod mnohem větším tlakem, než by naznačovaly futures kontakty na brand za zhruba 113 dolarů. Barely dobajské a ománské ropy Murban se v současnosti blíží 170 dolarům za barel, protože azijské rafinerie se snaží nakoupit myšleno azijské ra rafinérie typu Pakistán, typu Indie, typu Bangladeš, eh, typu Japonsko, typu Vietnam třeba, jo, Se snaží nakoupit cokoliv, co mohou. Dodávky leteckého paliva dosáhly v Rotterdamu 210 dolarů a v Singapuru 240 dolarů. Teďko nevím, zákom jednou jednotku, ale to je jedno. No a pokud teďko tady citujou eh, někoho, bude viceprezident pro ropu ze společnosti SNP Global Energy a ten říká, že zajištění zásob hropných uhlovodíků se do budoucna mohlo stát fyzicky nemožný. Pokud zůstane úžina uzavřena dva měsíce, budeme mít elektrárny bez surovin a budeme muset, platit, budeme muset zavést skutečné přídělové systémy. Budeme mít panické nákupy a hromadění zásob. Tak to je další poselství. Pak tady mám ještě jedno. V konečném důsledku máme na trhu nedostatek zhruba 15 milionů barelů denně. Takže, Borisku na trhu schází 15 milionů barelů denně. E, Teropní zásoby, které byly uvolněny. Je 400, 400 milionů barelů bylo, bylo to, co pustil Západ ze svých rezerv. Takže to není ani 40 dní, to je, to je na měsíc, ani ne. To je na měsíc. K tomu, dejme tomu, eh, ruský, eh, těch ruských 100 milionů stačí na dalších 6 dní. A kolik měl Irán na moři, vůbec, vůbec netuším. Ale to nebude taky nic. Čili jenom ten výpadek, který je dneska na ropě, který je na ropě tak e, je 15 milionů barelů. A e, to znamená, že, že zkrátka ropy opravdu není a nemusí, nemusí být dost. A to už velice velice rasantně. Půjdeme dál. E, zase nějaký jméno. Ropný veterán z Krupp říká, že ruský, e, š, e, ropný šok v roce 22 nebo e, plynový šok e, v roce 22 byl ve srovnání s tím, co se děje, nyní piknik. Svět do dvou měsíců narazí na cihlovou zeď. Možná budeme muset uzemnit letadla, zadvít chemické závody a citovat nížší výnosy plodin, protože o tom jsme ještě nemluvili o tom jsme ještě nemluvili, jede se nejenom na ropě, jede se na plynu a jede se taky na hnojivech, protože, protože hnojiva, ty moderní, ty se dělají dělaj z ropy. Mimochodem, nevím, jestli jsi zaregistroval, vypadá to, že američané zruší veškerý omezení a sankce vůči Bělorusku, co se, co se týká tamní hnojiv, zejména tak, teda tak. přírodního potaše. Tak. Je, no, tak... Pak tady máme nějakou, nějakou šéfku divize komodit od JP Morgan, a ta uvedla, že Asie eh, sice může být eh, nyní epicentrem šoku, ale jedná se o klasický efekt s časovým dopravním spožděním. Evropa bude s příchodem Dubna čelit svému vlastnímu fyzickému nedostatku. To je to, co jsem říkal. Protože, protože cesta e, tankerů z, Perzie, z Perského zálivu do Ázie trvá 10 až 15 dní, do Evropy přes přesůvěstský průplav trvá 25 až 30 dní, přes Kapský město 35 až 45 dní. Evropa stále dostává normální předváleční náklad v západní Ázie, e, už několiv. Tam už začalo e, násilnění, ničení poptávky. Dál, dál pokračuje ten, ten redaktor sám, sám od sebe. Píše, nerad přináší špatné zprávy, ale trhy už začínají počítat s další ranou pro světový energetický systém. To je úplný nebo částečným zákazem vývozu ropy ze sloučeného bloku Ameriky a Venezuely. Kdy, kdy ten autor říká, Trump může velice brzo, pokud, pokud by začal hrozit nedostatek ropných produktů, tak Trump vyhlásí America First a bude. Zablokuje dodávky, dodávky nafty ze Spojených států, zablokuje dodávky plynu a zablokuje dodávky venezuelský, venezuelský ropy. A světe ty si, ty si potom pomůže jak chceš. Půjdeme dál. Eh, rozdíl mezi globálním cenou ropy Brent a texaské ropy se prudce zvýšil na více než 16 dolarů za baret. Obchodníci zachycují stále hlasitější řeči z kruhů nutí Amerika na prvním místě o plánech. Pokusit se udržet ceny v rámci americké ekonomi, eh, eh, ekonomické pevnosti tím, že zbytek eh, z nás vyhladoví. To by připravilo globální trh, Poslouchej, o 7 až 8 milionů barelů ropy a ropných produktů denně, v závislosti na tom, kolik by Trump povolil na pomoc e, svým e, kulturním předválečným přátelům. Takže máme už, už gap asi 15 milionů, tak by k tomu přibylo dalších 7 až 8. A celosvětová spotřeba ropy je tuším e, 100 milionů barelů denně. Ale za to číslo nedám dám sásku pravou ruku. Ale prostě, jestli je schází 15 milionů bale, e, barelů, tak jsme to ještě o 8 zvedli. To je přece bezvadná tak, tak. perspektiva. No. Půjdu dál. Jo. A e, je zřejmé, že dostává spoustu odporných rad typů. Pokud by se e, Trump jako, pokud by se válka prodloužila, ve skutečnosti by to vůbec nenarušilo americkou ekonomiku. Řekl bezstarostný Kevin Heset šéf Národní ekonomické rady v Bílém domě. Takže ty jsou, ty jsou v, po, v pohodě. Jo. Ty jsou v pohodě. Oni mají, oni krajou svou spotřebu, když ne, tak si pomůžou venezuelskou naftou, takže budou mít dost a jak to bude se zbytkem světa, je přestane zajímat, když by došlo do opravdu ropnou krizi. Tak jestli ty se mě ptal, co Evropská unie. Já nevím, co Evropská unie. Já, já, já to nevím. A mimochodem teda, hmm. ty řešíš otázku, jestli Evropská unie bude brát od Ruska. V případě, že by, se, že by nastal tenhle scénář, tak já bych tu otázku položil úplně jinak. Bude Rusko ochotno Evropě potom všem, co jí Evropa dělala a dělá chodno Evropě dodávat, jak by se reagoval ty 5 Putinem, kdyby teda Evropa byla opravdu v pusce? No a je to na mě otázka, tak ja byť Putinom, ja zastavím kohutiky už teraz, Ale že úplně. A už pokon on to hovoril, ale podle mě to vrávalo jen jako takou drobnou výstrahu, ale já ja bych to prostě spravil. Já ja rozumím, že to Rusko zase finančně poškodí, ale myslím si, že by som tímto napáchal ďaleko větší škody tej Evropě, která mi toto na, narobila, přesně o čem hovoríš. že já ja bych to zastavil už teraz. Už teraz by som zastavil no. francúzom, ktorí odoberajú odo mě ropu a papulují mi tu a nevím, čo robia. A, po, a potichu beru odo mňa ropu a tvária sa jako najväčší moralisti, tak by som im teraz tu ropu stopoval a úplně nevím, čo beru. Čiže teraz by, už teraz by som to všetko pozastavoval. Možný, já nevím, jestli se bych jednal no už teďko, ale já, kdybych byl Putinem a ta situace nastala takhle, že by to bylo takhle vyrocené, tak bych vážně zvažoval, že ne, že mě pomáhla Indie, mě pomáhla Čína, radši budu pomáhat Bangladeši a Pakistánu a dejme tomu Filipínám a Vietnamu a dokonce i Japonsku teda, dokonce i Japonsku bych a Jižní Koreji bych pomáhal, pomáhal ale té Evropě, té Evropě bych to nedal, protože Protože když by došlo k tomu, opravdu, k takhle brutálním výpadkům v produkci ropy a plynu, tak by to znamenalo, že kupce najdeš, to by byl trh prodávajícího, klasický trh prodávajícího, kdy kdokoliv má zboží a nabídne ho k prodeji, tak za to dostane cenu, o kterou si řekne. A nikdo, nikdo se neodváží smlouvat a nechal bych tu Evropu vykvasit. Přesně Tak. No a keď už o Európe a, a Evropě a tak, tak treba k tomu dodať, že však áno, ten summit v Bruseli bol, Riešili se tam zase proti ruské sankcii, jako jinak, však samozřejmě proti ruské sankcii, no, no a požička pro Ukrajinu, 90 miliardová. Mm. No tak Evropská unia, hovorím, vraví, že nie my tie ruské zdroje nechceme, poďme sa baviť o důležitějších veciach, poďme sa baviť o 90 miliardovej požičke. Na Slováci a Maďari no no nebude žiadna 90 miliardová požička, kým nám Ukrajina nepustí našu ruskou ropu, za kterou jsme si normálně zaplatili a našu ruskou ropu, za kterou jsme si normálně v rámci jednaní s Úniou vyjednali výnimku do roku 2027. Ukrajina je viazaná konkrétnými dohodami, takže chceme, aby nám túto ropu pustila. Kým nám ju nepustí, tak my budeme proti, a my predovšetkým Maďari to teraz tak zahrali, dobré? že poviedla, že ne, nič neodblokujeme. No tak, Fonder der Leyenová, keď Maďari stopli požičku 90 miliardovú pre Ukrajinu, tak Fonder Lajenová povie, že Evropská únia nájde spôsoby, ako vyplatiť prisľúbenú požičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliard napriek pretrvávajúcemu odporu Maďarska. Splníme to tak či onak že čiže odkaz od šéfky Evropské unie je, že v podstate nám hovorí, my tie naše pravidlá opäť raz bez problémov obídeme, spravíme to tak či onak. Jednoducho, buď to pôjde podobná pozlom, ale to spravíme. Emmanuel Macron hovorí, tiež je pobúrený, že čo si to tí Maďari dovolili na tom samite povedať, že alebo že, že zablokují požičku pre Ukrajinu, tak Macron hovorí, že nebude žiadny plán B, keď hlavy štátov a vlád dospejú k rozhodnutí, musia dodržať slovo. Ohrozená je dôveryhodnost rady, konanie Orbána je bezprecedentné. Že Macron sa obul do Orbána. Najlepší byl Friedrich Merc. Ten orbánovo veto, německý kancelar, označil za akt hrubej nelojálnosti v rámci Únie, který zanechá hlboké stopy a bude mať svoje dôsledky. Je to vážné porušení zásady lojálnosti členských štátov voči sebe navzájom a poškodzuje to dobré meno Európskej Únie. A jinak inak hrdina Pedro Sánchez, španělský premiér, který se tak hrdinsky postavil americké agresi proti Iránu, tak ten tiež inak maďarského premiéra Spúcoval a že vraj Orbán prekročil červenou čiaru tím, že si dovolil zablokovať požičku Ukrajine. Čiže, čiže čo? Čiže Evropská unia je na strane Ukrajiny jako nečlenského štátu a nie je na strane Maďarská a Slovenská jako svojich členov. A som si tu pripravil zvuk, že. lebo na tom samite bol aj slovenský premiér Robert Fico, tak si pustíme takú jeho reakciu. Nepovažujem za správne, čo včera povedala Prezidentička Európskej komisie, že nech, ako chce, Ukrajina 90 miliard dostane. Ako keby rovno povedala Zelenskému, že vykašli sa na družbu. Netráp sa s družbou, netráp sa s ropovodom, protože 90 miliard tak či tak dostaneš. Dámy a páni, ja teraz nehovorím len za Slovensko, hovorím za zdravý rozum. Teraz, keď nám vypadávají obrovské kapacity z dodávok, plynu, skvapalneného plynu a ropy, Nemať k dispozícii tento ropovod znamená ešte zhoršenie situácie. Keby ropovod normálne fungoval a dodával by ropu do regiónu, v ktorom sa nachádza Slovensko, došlo by k výraznej cenovej stabilite a vôbec energetickej stabilite minimálne v strede Európy. Nemôžeme v danom okamihu robiť nič ne, a ja budem vytvárať naďalej tlak na Európsku komisiu. Aby nezabudala na to, že tu mají členské krajiny. A že nemůže všetko podléhat len záujmom Ukrajiny. například tej miere posadnutosti voči Rusku, která tu dominuje v, v priestoroch Európskej unie. Teraz se ukazuje, že celá Európska unie je jako kůl v plote. S Američarím sa nebavíme, ty nám ani neoznámili, že zautočí na Irán. S Ruskou jsou také vzťahy, jaké Sú s Čínou jsou také vzťahy, jaké Sú. Nemáme žiadne nástroje. Iba pozeráme bezmocne, čo sa okolo nás deje a prakticky nevieme, čo máme ponúknuť, aké riešenia. Aké riešenie má dnes Európska únia, aby pomohla členským štátom, keď nebude ropa, tak mi to teda povedzte. aké riešenia budeme mať v rámci Európskej únie, keď nebude ropa. Lebo ak dojde celé, ropný a šok, tak nemusí byť ropa. No nemáme prakticky žiadne nástroje, aby sme ovplyvňili svetové diane. A to sa týka, božial aj jiných komodit, jako je plín a skvápadněný plyn. Čiže může to byť vočko tak, ako to si naznačovala aj s tým článkom, že může prísť ropný šok, že počujte ľudia, že nebude ropa, nebude plyn, nebude ropa, nebude. No a to může prísť a Fico vraví celkom správně, logickými by sme mohli tomuto predísť tým, že tam z tej Ukrajiny, minimálně teda, ak nie celá Európa, tak aspoň ta stredná Európa by sa vedela zastabilizovať. Že, že brať od tých Rusov a mimochodom opäť opakuje, máme to dojednané na výnimku zaplatené. Je, je, to blokuje jedine ukrajinský prezident Zelenský, který mimochodom opäť tam ani nemohla pristá komisia skontrolovať, v akom stave to je. No. Včera veľké správy o tom, že tam ide a dnes nikto tam nebol. No takže my, my sme to mohli vočko zastabilizovat, keď príde tento strašidelný šok, že niečo spraviť, aspoň niečo, aby sme tu nejakou fungovali, No ale napokon vidíš, nehľadá Európska únia riešenia ako donútiť Zelenského pustiť tú ropu, nie, nie, Ona nehľadá riešenia ako pritlačiť nečlenskú krajinu. Ona hľadá spôsob, ako pritlačiť členov, aby dali súhlas na 90 miliardovú požičku. Tak mi povedz, vočko s akým typem ľudí my tu prostě máme dočinění, Že čo, čo, čo s tímto typem lidí, čo s týmito bláznami my ideme robiť v tomto príšernom světě, kde naozaj nám hrozí a možnou v dohľadnej dobe tieto šoky, o kterých hovoril Fico. Nebudete mať ropu, nebudete mať plyn, to může prísť. Čo my ideme robiť v tomto světě s týmito lídrami, ktorí Mají možnost ten sen dostať? Mají možnost dostať sen ten tú ropu z toho diabolského Ruska? V žiadnom prípade? Nie. My nie len, že nepustíme a nebudeme robiť nič, to, aby to sem přišlo. My ešte ideme riešiť to, ako dať 90 miliard v tomto svete, v tomto stave, v tomto zadlženom, v tejto zadlženej Európe už tak či onak príšarnia zadlženej. V tomto čase, keď nám tu ide všetko spadnúť na hlavu, keď horí pomalý celý svet, keď tu máme výhled nějakých těch šoků ropno plynných tak my v tomto čase neriešíme že čo jdeme s plynem eh z ropou nie nás v prvom rade zaujíma, ako da 90 miliard ukrajině Murisko na, na to nemá smysl odpovídat na tohle otázku a ja te položím jenou jak je možný že tyhle e, duševní stroskotanci prázdný hlavy jsou furt a furt volený do svých úřadů, protože, protože eh, Merce tam někdo zvolil, Macrona tam někdo zvolil, Lajenovou tam někdo zvolil a furt jsou volený dokola. Ty, ty samý, který nejsou schopní vyřešit žádný problém, tvoří akorát nový, daleko větší a neřešitelnější problémy. Eh, tady, to je, tady je jádro pudla. Nikoliv to, že, že Lajenová ta už dávno měla být zbavená své právnosti stejně jako Macron. Ale oni jsou, jsou potvrzovaní v úřadech, pořád, pořád okola. Jak to? Jak, jak to, že lidi nejsou schopní si dát dohromady tyhle elementární počty? Že když budeš bavit se s někým z těch vždycky a jedině správných co jich na Slovensku je, nebo co jich je v České republice. A jsem zvědavý, kolik se těch správných zítra sejde se na letnej u nás. Když se s, s nimi o tom budeš bavit, tak oni budou říkat, jo, to je správný, o toho Ruska my to určitě nebudeme kupovat. No. To, je dobře, že, to, to je dobře, že nekupujeme. A to je dobře, že Slováci, že to Zelenský zadržuje Slovákům. Ano, do, dokud, do... Dokud, budou mít, dokud budou mít budou mít volební podporu, tak hold, budou hlásat toto hlása. Minister Bývalý minister obrany Jaroslav Nať, za Matovičové vlády byl ministrom, povie na tlačovke, že keby on byl Zelenský, tak prvé, čo spraví, že vyhodí do vzduchu celou družbu. Abo něco v takom zmysle povedal, že, že celé by to tam hneď automaticky zlikvidoval. Slovák toto povie Je, je Slovák. A, a on má voličov. A rastu mu preferencie. Rastu mu preferencie. A lidé, jeho voliči, im sa toto páči. Im se páčí, že a ty, ako, ty ako Slovák je super, že by si vyhodil do vzduchu celý, celú družbu. Paráda. To je to je výborné, to, to je skvelá vec. Teraz máš progresivné Slovensko, ktoré sa rovnako raduje, ono sa raduje z Krokovzelenského. No má radosť. Ano, tam sa to dá presne vysvetliť, že zase raz ten spomínaný Tak že o tom mal skvelý komentár, že prečo hrá túto hru a prečo Progresívnemu Slovensku až, až nabiehajú, ja neviem, temno sa robí pred očami, keby sa nedaj Bože že mala tá družba spustiť, lebo celá tá ich hra by sa tým pádom proste rozbila. Ale máš tu prostě takéto strany, ktoré sa z toho naozaj úprimne že radujú, že je to zastavené, a keby tie strany, ale že oni mají voličov, ktorí sa z toho radují. Že sa radujú z toho, ako to poškodzuje Slovensko a dobré, lebo len le, čím horšie pre Fica, tak tým lepšie. Ale ty blázon, však to je aj pre teba horšie, tak ako dobre, poveš sa Fico tam s červené před očami, ale to teba poškodí. To Fico, Fico to prežije. Ale ty budeš mať problém. Víš, takovýmhle lidem nemůžeš přát nic jiného, než těch 500 eurů za tu hodinu plynu. Jenomže bohužel no, bohužel ono to nedopadne jenom, jenom na ně, ale dopadne to i na tebe. No, to je ten přesně problém, že well. no. you... ah, to dopadne na nás všetkých, no. to o tom jsme se bavili pred reláciou, že to by se dalo tým, já ja, ja chápu, že tá Európska únia a tam tí, tí politici teraz jakože že sa krútia, lebo lebo teraz pustiť ruský sem a ropu, a, a tak by vyzerali jako idioti. Však o tom jsme sa bavili pred reláciou. Áno, hmm. všetko by popreli to, čo tu teraz rozprávali, vyzerali by jako totální pokrytci. No dobré, a já vám na to, no a koľko už takýchto pokrytec jste spravili? Koľkokrát už oklamali tuto ľudí v priamom prenose a, a ide im to ďalej? Já ja si myslím, že by to bylo, že, že akože je, že volič progresívného Slovenska, keby sa mu to vhodně vysvětlilo, ešte dokonca aj voli, voličovi Matoviča a, já ja nevím, Fialu a, a, a Nadia, že keby se im to vhodně vysvetlilo, že počujete, viete čo, ale že teraz je taká doba, že tam ten Blízký Východ nám vypadol, že to jsme s ním jsme nerátali, no tak to sa už naozaj nedá nič robiť, lebo zastane tu život, tak musíme prostě už aj od tých Rusov brať, nedá sa nič robiť, pozrite, však Beru a ostatní. Já si fakt myslím, že by sa to aj týmto ovečkám, prostě, jak to tak už mám povedať, že dalo vysvetliť. A oni by to nejako zobrali, keby im to jako, povedali, že no nie je iné, iné riešenie. že ale já tam vidím prostě, že tam je ti za tým to už je nejaká ideologická prostě, já nevím, jak to ani názvať, to že je nejaká ideologická prekážka, že títo ľudia to prostě neurobia, ani keby nevím, že čo, že no, prostě to nespravia. Nespravia to, lebo to je prostě viera, v náboženstvo, ideologie, že to nesmíš, prostě nepustia. Nepustia tu ropu, nepustia ten plyn, ani když rovno by tu zastali všetky ty tankery. A s týmito ľuďmi my máme nakročené do pekla tu. Áno, ano, a s tými, čo ich volia. A s tými, čo ich volia. S to je to blázno. Je to tak? Je to tak? Ale ano, možno, možno, že naozaj že možno je táto debata úplně zbytočná, protože možno sa nás to Rusko ani nebude pýtať, či my niečo chceme, alebo nechceme. Možno, že nastane naozaj doba, a však Putin to naznačil, že možno naozaj dostane, nastane doba, že viete čo, vy, Evropania, vůbec tě hlavu, tím, či pustiť nejaký náš ruský plyn alebo nepustiť a družbu a netlačte už ani na toho Viete čo nechajte ho pokojne, nechte tam zavrete my už vám nič nejdeme dodávať my už máme v tejto dobe v tomto svete ako posarané o to, že naozaj si to nájde svojho kupce. Víte, tak můžete vy pokojne ne už tieto veci pustiť z hlavy, jinak mimochodom nevím, či si zachytil dnes vyšla správa, že Kreml dal nejaké podmienky Kievu, za ktorých je ochotný prejsť na nejaké dočasné prímery, alebo nějak tak to nazval, a jednou z podmienok bolo, že prestane Zelenský vidierať Slovensko a Maďarsko, neviem či tam bolo konkrétne Slovensko a Maďarsko spojené, ale že spomínané, ale že prestane vidierať krajiny, ktoré majú vyrokované proste ruské zdroje, aby ich prestala a prestala Ukrajina vydierať, čiže nevím, či si to zachytil, tuto informáciu, že to je... no, Takže ešte sa, tím povedať, že ešte sa asi Rusko snaží minimálně tým krajinám, které teda chcú od neho, ty energie, tak je ešte ochotné im ich dodať, ale možno naozaj nie je ďaleko doba, že si tak povie to Rusko, že viete čo, je dobré, že netreba, že nechajte už tak, už netrápte sa, vy v Európe. Už to máme vyriešené. Dáme to iným. Já tě ale přečtu, přečtu titule, který se týká něčeho, na co se mě ptal. No. Rusko ukonč, ukončuje sdílení zpravodajských informací s Iránem a e, Spojené státy ukončují sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Já jsem tuto... Dmitriev, no. Dmitriev popírá podrobnosti neúspěšné dohody. Čili není to pravda. No, já ja to som chcel povedať, že ja jsem čítal počas dňa takú správu, že rusi vraj mali navrhnúť Američanom, no. že přestanou no. zdieľať informácie s Iránom, ak oni naoplátku prestanú zdieľať informácie s Ukrajinou. A podle tej správy tam bolo konštatované tak, že Američania boli proti tomu, že jednoducho túto ponuku Rusku odmietli. Mm. že to vraj Rusy navrhovali a Američania to odmětli, tak víš to může byť samozřejmě celé bobos, může to byť inak, ale, ale tak, tak prostě jako jsem koupil, tak tak podávám ďalej, čiže, že sa to malo že sa to malo zo strany Američanov hněď v úvode stornovať táto možnost. Mm. No, ale tak či onak, nemůžu teraz Američania nič hovoriť, lebo vlastne robia, to isté na Ukrajině, čo Rusi možno na Miráne, takže ťažko by proti tomu mohli niečo namietať. No, dobre, vočko, technicky už len, alebo končíme. Technicky mám tu asi zatiaľ nejakých 6 mailíkov, ktoré nám přišly počas relácie. To už samozrejme bude samo o sebe na, na liste ale ešte predpokládáme, že nějaké ešte možno dnes vezmeme. Pamýšlim, by ešte mohlo prísť cez víkend, takže maily vybavíme, vybavíme budúci týždeň v útorok v štandardnom čase o 9:00 hodině Ak sa jo. samozrejme nič zasadne neudeje, takže všetky maily budú zodpovedané. Tak môžeme sa pomoci... Nehličky já dám aj no, pozerám na ten čas, tak najvyšší čas. <laughs> tak sam aj pekne a o týždeň opět sa počujeme, ak teda nerátam nístareňu Torkovu. E, Borisko bylo mi potěšením, jako vždycky snad bylo aspoň lehkým potěšením i pro naše věrné posluchačky a posluchače, slobodného a hodiny velká zejména, Přeju tobě i jim pěkný zbytek pátečního večera a přeji všem pěkný víkend a nejpozději v úterý na shledanou dobrou noc. Dobrú noc, Tolko vočko zakladateľ a internetového portálu Kosova. Pripája se k němu a Boris Koroni z bansko bistrického štúdia. Majte se pěkně do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.